Dobrodošli na drugi panel uh, ovog uh, mini simpozija ili kako ćemo ga već nazvati perspektive kulturnih industrija u Hrvatskoj. Uh, u prvom dijelu smo pokušali rašćarati neke razlike i uspostaviti granice između kreativnih i kulturnih industrija. A u ovom drugom panelu ćemo se baviti sa izdavaštvom i distribucijom kulturno-industrijskih proizvoda. S nama su Danko Stefanović iz Dallas Rekordca, Daniel Sikora iz Muli Rekordca i Gingera i Oliver Serdić iz udruge Restart. Oliver... I udruga Restart se bave edukacijom u dokumentarnom filmu, zatim dokumentarnom odnosno produkcijom i distribucijom dokumentarnog filma. Čini mi se da je možda najizgodnije u stvari da započnemo upravo sa vašim radom i otkud uopće kreće restart ti si najprije radio za fade in i dugo si surađivao sa tom udrugom i pod, nakon toga se odvaja još od njih 2008. godine u 2007. već u zasebnu udrugu koja u stvari postaje jedna od najvažnijih i najprisutnijih distributera dokumentarnog filma u Hrvatskoj. Hvala Antonija, pozdrav svima. Uh, kao što je kao što je Antonija rekla ili Antonija, ješte Antonija? Antonija. kao što je Antonija rekla uh, Restart se bavi svima i unutar dokumentarnog filma nastale 2007. Uh, I počeli smo stvari kao edukacijska mreža edukacijski program, nekoliko ljudi koji se željeli baviti samo edukacijom iz videoaktivizma i Uh, i dokumentarnog, kreativnog dokumentarnog filma, međutim stvari su nam malo izmakle kontroli i Restart se negdje u stvari raširio na, na nekoliko područja, to je između ostalog produ, profesionalna i low budget produkcija, takozvodne Restart laboratori, distribucija i izdavaštvo, uh, zbog čega sam i tu, i uh, i što sam se boravio, ili Burnija Film Festival, koji je vama tu poznat, koji smo preuzeli i koji vodimo zajedno s udrugom Delta od prošle godine. To sad smo bili partneri, sad smo s njima glavni organizatori. I u smo kroz tih nekoliko godina, znači šest godina postojanja, zatvorili nekakav ciklus edukacije, produkcije, pa onda kasnije izdavaštvo i promocije dokumentarnog filma kao takvog. Distribucija, zbog kojeg smo tu, i super da si rekla da smo najvažniji, ali smo jedini distributeri dokumentarnog filma u zemlji, a jedni od dva u, u bivšoj Jugoslaviji, što znači nije baš nemoguća opcija. <clears throat> pa nas ne, ne goni nas to baš previše da zbog konkurencije da se popravljamo, pa smo takvi kakvi smo. E, se. Počeli smo u 2009. godine, u stvari iz čiste slučajnosti. Prvo je, je bilo to da, da jednostavno to nije postojalo i nama je bilo bitno da negdje dokumentarni film kao takav predstavimo široj publici. A onda, se, onda smo se odlučili u stvari na distribuciju, jer prvi film koji smo ikad kupili u 2009. To je bio Sve barkingu britanski film, koji je bio jako jeftin. I, i, I da smo u stvari nagazili na ove velike distributere s kojima sad surađujemo i od koje kupujemo filmove i redistribuiramo ih, vjerojatno bi ta naša odluka da krenemo u, u distribuciju filmova ili bi krenula kasnije ili možda uopće ne bi krenula. Međutim, taj prvi film nas je osokolio E, kupili smo ga i ustvari smo na Mišiće krenuli e, distribuirati filmove kako god znamo i umijemo. To do tad nije niko radio, ja dugujem u stvari zahvalnost hvalnost Discovery filmu, pošto sam radio Vukovar Film Festival dvije godine, a Discovery radi Vukovar, pa sam tu dobio nekakvog i podstrek i u stvari informacije da koliko to u stvari teško ili nije teško, koliko košta ne košta i to je sve kumovalo u stvari kalkulaciji da, da krenemo u nešto što je, što je distribucija filma. U tom trenutku nije postojala, naravno nije još bilo digitalizacije koja se tek sad događa u Kinima, postali su pučka otvorena učilišta, multipleksi, neke sitno kinodvorane, mislim da se tamo u dvije tisuće osam otvoreno od kinokroatija zna točnu informaciju hm? E, znači, tamo je uh, Kinokracija krenulo tu u Rijeci znači nismo imali baš puno opcija za distribuciju ono što smo napravili u ja je da smo sjeli u auto i obišli jedno dvadeseta gradova, razgovarali sa raznim profesoricama i inženjerima po, koji sjede po pučkim učilištima uh, da ih probamo uvjeriti da je dokumentarni film nešto novo i da bi oni trebali, mi smo tad imali naravno jedan film kupljen i s tim jednim filmom, katalogom od jednog filma smo došli i rekli e, to vi sad morate ovaj, prikazati ali nema to užasno važno. Nismo imali pritisak financijski u tom trenutku jer je film, kao kažem, bio... Mislim, nije tajna, tišću eura smo ga platili za cijelu Jugoslaviju i to je u stvari jako malo pošto su sad cijene puno više. Ovaj, I u stvari u toj... U, 2009. smo krenuli sa nekih deseta kina i prikazivanjem filmova u tih deseta kina. Paralelno, kad kažem distribucija izdavaš, to se onda, da pojasnim taj, taj pojam, to se odnosi na sve, na sve moguće distributivne modele koje vi možete u nekom trenutku ovaj, dobiti a to se, to ajmo reći redom, to je festival, pa onda krene kinodistribucija, pa vašno DVD-u, VOD, odnosno video on demand, to je ovo Max TV, Benet, što je sad VIPnet i tako dalje, i televizija, što, se, što je u stvari Free TV, kod nas samo harte, otkupljuje dokumentarne filmove, ili kablovski kanali, kao što recimo, ne znam, Classic TV i neki drugi... Ovaj, i neki drugi kablovski kanali, sad ih je sve više i mi u stvari tu i vidimo budućnost, budućnost same distribucije. S obzirom da, da strani takozvani salesi koji nama prodaju filmove ili direktno producenti Jugoslaviju vide kao, kao jedan teritorijal, mi smo užasno mala jedna zemlja i kao takvi kao, samo kao Hrvatska smo neinteresantni, smo već sljedeće godine krenuli u osnivanje takozvane mreže, koja je još uvijek trenutno neformalna, ali funkcionira, zove se Balkan Documentary Distribution Network ili BDDN, gdje svaka bivša republika, svaka republika bivše Jugoslavije u stvari ima pojednog partnera i nama je to u stvari pomoglo da uspijemo jedan film doturiti u skoro sve te republike. Naravno, neki imaju veći financijski, neki manji financijski ulog i također svako od nas može odlučiti ne kupiti neki film, tako da nam ostaju prazni teritorij, ali nam je to omogućilo nekakvu financijsku stabilnost i mogućnost da u stvari film dođe do većeg broja ljudi, da se pokriju troškovi i da nekako ta cijela scena zaživi. Evo toliko je za početak, recimo. Ok, hvala. S obzirom da si jedini pa nemaš konkurenciju, onda ne možemo ni rašlonjivati dalje, ali ono što me zanima, u stvari, to smo nekako načili u nekim razgovorima, jeste pitanje razlike između nezavisnog i nezavisnog u glazbenom izdavaštvu. Mi na kulturnoj sceni na neki način kad kažemo da smo nezavisni, onda to znači da nismo institucija, ne, odnosno da ne pripadamo institucionalnom sektoru. Unutar glazbe razlikovanje je ponešto drugačije. I Dallas je nezavisna izdavačka kuća kao i Munli, odnosno GingerNet. Koja je razlika između tih dvaju tipova Dobar danas da. svima. Moje ime je Danko Stefanović. Ja sam vodim Dallas Rekords u Hrvatskoj. Ovoga, pa zapravo mi smo o tome članje razgovarali... To kad se kod nas kaže da je neki, neki label, indie label ili tako nešto, to je u principu u Hrvatskoj ne postoji. Mi smo zapravo svi independent labels s obzirom na ono kako to u svijetu funkcionira. postoje četiri major kompanije koji su veliki zapravo distributivni lanci koji imaju ugovor sa labelovima i u principu svi su labelovi koji nisu direktno na tim njihovim distributivnim lancima, tako independent labels. I oni su jako u porastu u zadnjim godinama, sve više i više razvojem interneta i svega, tako da u principu kod nas ne možemo o tome govoriti na taj način. Kod nas možemo možda, govoriti da imamo neke kompanije sa više ili manje izdanja uh, i onda možemo u tom smislu možda reći da je neka kompanija alternativnija neke kao možda više mainstream u tom smislu neke razlike. Ne znam da li se ti slažeš svih s tim, To bi ja rekao kao neku razliku između naših firmi stvari samo ja mislim u percepciji što recimo kod nas ima isto četiri jake distributerske firme, dala je jedna od njih, što oni u principu drže kataloge od uh, major labela, ne, ne znam, vi ste sad sa do sada. do sada. Više nemate čak ni. Ne. Ne. Znači ostalo nam je Možeš, treba da. da. Znači, uh, mi smo do, do prošle godine bili zastupnici IMA za područje u Jugoslavije. Ima je rekordca kad govorimo o industriji industriji, ali je Universal kao jedna od četiri major kompanije kupio u cijelosti IMA i mi smo time automatski izgubili zastupstvo, ali Universal ima vlastitu firmu u Hrvatskoj. Ne? Znači, zapravo mi više nemamo major kompaniju koju zastupamo, ali zastupamo mnogo tih pod navodnicima Indija. Znači, razne te kompanije druge koje su, koje su manjeg distributivnog obsega, ali ovoga i dalje nešto prodajemo. Samo naravno, gubitak IMAI jako djeluje na nas u smislu veličine kompanije i mogućnosti koje nam je pružao na IMAI. Jel je to masa Pink Floyda, Rolling Stonesa, Beatlesa, svega, ne? Što čega više nema, ne? A, to je to. je to što se piti. Majora. Pada u jednom trenutku u razgovoru kad smo pričali o tom raštlanjivanju između nezavisnih i nezavisnih spomenuo si da danas više nema razlike u stvari između modela funkcioniranja tih različitih izdavača za razliku od neku ono ajmo reći recentniju povijest unazad 15-20 godina kako su u stvari funkcionirale u nastajanju tih nezavisnih labelova i što se ujednačilo danas, odnosno kako je do toga došlo? Pa mislim da je zapravo ključ u, u, u distribuciji, baš o tome o čemu pričamo, jer danas indie labelovi koriste distribucije od ta četiri velika major labela, uglavnom svi ovoga labeli, indie labelovi koji su koji su, ajmo reći, stabilni i to e, imaju distribuciju preko major labelova, a što prije nije bilo tako, prije je bilo nezavisnih distributera, međutim oni su manje više svi ili e, završili u vlasništvu major labelova ili su bankrotirali, znači u principu nekakve razlike između mehanizma ovoga prodaje i distribucije nezavisnih izdanja i major izdanja i, i nema. Razlika je jedina u profitu koji se ostvaruje od prodaje, a znači na našim nekim područjima taj profit je jako mali, dok recimo vani nezavisni labelovi mogu prodati milion primjeraka, znači to nije ništa čudno i veliki bendovi najnormalnije je da žele odabrat nekog s kim im je drago rajti right, ko će ih najbolje prodati. U ovom trenutku to može biti i nezavisni label. Znači, nije nije više to, nije više e, e, ugovor sa e, major labelom više nije, nikakav, garancija. nije nik, nikakva garancija nekog uspjeha jer i major labelovi krahiraju i projekti major labelova vrlo često krahiraju zbog ono tog, e, majmo reći, e, sindroma dinosaura. To, je jako, to su jako velike ona, korporacije, jako puno ljudi odlučuje, jako ljub, puno ljudi se mora potpisati na neke stvari, jako sporo reagiraju u marketingu, tako da ono što se u zadnje vreme događa a to je da bendovi manje više sami e, e, vode brigu o svojoj karijeri, o svojoj distribuciji. Znači, bendovi e, e, osnivaju svoje firme i onda se u principu izdavač dovodi samo ulogu nekoga ko će e, njihove fizička izdanja, znači se i LP -e, transportirati od neke centrale, od nekog svog skladišta do nekakvih dučana na određenom području koje zastupaju, a bendovi se sami brinu oko promocije, oko strategije, oko i takvih stvari. Iako ima i slučajeva naravno da su izdavačke kuće prešle počele se prilagođavati situaciji na tržištu pa su počele se i one baviti menadžmentom, proizvodnjom mrečendajza i takvi stvari. Znači ima jako puno zamršenih odnosa, ali evo ta nekakva uh, ovoga, situacija da se ono, uh, da, da ratuju nezavisni label i majori, to se potpuno izgubilo, znači toga više jednostavno nema. Ko što vidite <laughs> i ovdje. a Čini mi se s obzirom da, da, da je primarno cijeli lanac ovisan o distribuciji. Da li možda možete objasniti što je vaše tržište? kada e, izdajete e, neke izvođače odnosno albume ili kada otkupljujete neku da li uopće postoji neki tip slobode u izboru ukoliko ste zastupnik za neki veliki e, za nekog velikog izdavača izbora toga što će se distribuirati ili e, naprosto ide sve prema u goru. Ne, pa izbor je potpuno na nama. Znači, mi objavljujemo ono što mi želimo što se tiče naših izdanja, ono što distribuiramo, ono što smo zastupnici od nekog iz inozemstva. Također, mi sami biramo što ćemo prodavati, koliko ćemo naručivati. Postoje sad različiti biznis modeli na koji način funkcioniraju ta, taj način rada sa vanjskim partnerima u financijskom smislu, u smislu plaćanja, u smislu prava i svega ostaloga. Ali, u principu, mislim da je... Yeah. <laughs> Distribucija fizičkog proizvoda sve manje važna u tom našem poslu, iako je jako bitan segment i dalje. Nije to potpuno nestalo i da još uvijek postoji, ali uh, s vremenom se smanjuje i postaju važnije neke druge stvari s kojima se zapravo diskografi sve više bavio, što je malo prije SIX rekao da se zapravo bavimo upravljanjem pravima, bavimo se organizacijom koncerata, bavimo se zapravo sa dosta nekih stvari s kojima prije diskograf jednostavno nije mogao fizički se baviti, jer imao previše posla oko same distribucije i promocije izdanja i prodaja izdanja. Znači to se mijenja dosta u poslu i ovoga pogotovo kod nas koji smo malo tržište, a vani se također mijenja svi bendovi imaju sad određene PR agencije, više ne rade to samo diskod kuće. I ovo bi još što je rekao SIX da je se jako promijenila ta razlika između major kompanija i ovih uh, Indija, da tako kažem, manjih kompanija vani, zato što major kompanije jednostavno više praktički i nemaju vlastita izdanja. Recimo, IMAI, on već godinama nije ništa novog izbacio, nema nikakve nove bendove. Sve te major kompanije su zapravo kupovale uh, razne kompanije po svijetu, koje su stasale i koje su imale u tom trenutku neke jake artiste, mrđale su se, to je sve ta nesretna globalizacija koji živimo svi, pa tako je u našem biznisu i uglavnom s vremenom su to postali tako veliki sustavi da oni zapravo više nisu njihovi E&R odjeli, to je odjel koji se bavi artistima i repertoarom, oni zapravo su sve manje funkcionirali u majorima, nego su samo kupovali labelove gdje su skužili da, da je neko nešto dobro izmislio. Ne? I tu je, tu je ta distribucija i sve to skupa oko, oko izvođača, u principu zastala kod međera i sve više se to separiralo na manje kuće koje su, ljudi koji su poznavali izvođače i radili to na nekoj frendovskoj bazi pa je to počelo prerastati u biznis i onda bi nasto veći bend i onda bi ga međer kupio u stvari. To, to je tako funkcionira u inozemstvu. trenutku. kako funkcionira kod nas? Uh, ba dobro, kod nas sve funkcionira dosta drugačije. Mi smo puno manji, ne. Mi u principu imamo različite oblike. Ima onih izvođača koji su uh, iz nekih bivših vremena. Bivše Jugoslavije, koji su imaju svoje ime i prezime, tablirani su sad nekima ide bolje, nekima lošije. S njima je jedan način dogovora i, i razgovora. Postoje veći bendovi koji već su, uh, funkcioniraju, imaju više albuma i tako dalje. To je ta kao neka segment B, bi ja nazvoj. Segment C su svi novi artisti gdje je zapravo naj Najživlje, najživlja situacija i gdje ono, u principu, stano dolaze neki novi i stano se gleda da li može neko od njih zaista stasati opstati i opstati i narasti. Narasti u tom smislu da može ono puniti veće dvorane e, i takve prostore. To je nekakva naša, naš način razmišljanja, ali naravno ima uvijek prostora za sve, ima i prostora za one bendove koji su odlučili da će ostati na nekom nivou, da su u manjim prostorima, dakle, tržište je dosta široko. Tu smo sad nekako se dotakli i pozicije samog, e, samih umjetnika, odnosno e, autora glazbe i njihovog, e, kako kažem, ne, nastanka, odnosno mainstreamiranja. Kako izgleda proces uopće e, mainstreamiranja nekog benda ili nekog glazbenika? Ha sad, to je kod svakog benda drugčije. To je jako teško reći, ne? Um, to, to, to je zapravo možda bolje Pitanje i za izvođače To je možda bolje za ovaj sljedeći koji ćete imati Kad će biti mrla i Saša ne? Oni, imaju dobar, oni imaju dobar background Iza toga, oni su stvarno prošli Od, od garaže i malo kluba Do, do velikih dvorana Znači uh, svaki, svaki bend ima svoj, svoj način razmišljanja, Svoju viziju, a mi kao diskografi To je ono što ja često volim reći ljudima Koji rade kod mene u marketingu i promociji Ja sam došao tako u kompaniju ti ako radiš taj posao bez obzira voliš li nešto ili ne, ti moraš to dobro raditi znači ako se baviš promoviranjem, ako, ako radiš u kompaniji kao što je naša, naravno uvijek je ljepše i lakše raditi kad radiš ono što ti baš ono nabrijano i najbolje, ali ako radiš u kompaniji koja ima široki repertoar od leta tri do Danijele Martinović, onda moraš biti spreman da ovoga, kak se zove, da više ne radiš samo sa srcem, nego da radiš u smislu posla, marketinga i promocije. I naš je posao, to je bio ključni posao Dalasa i zbog čega su svi artisti dolazili k nama je to što smo mi odlično radili tu marketing i promociju. Zaista su bendovi vidli ogromnu razliku kad bi došli iz kraci Records recimo, gdje je jedna osoba radila u promociji, kod nas gdje je nas imao ono 14 puta manje u firmi, ali šest ljudi radi u promociji. I to su bendovi htjeli. To je prvi prepoznoći Boni, nakon toga Severina, pa Prljava kazalište, pa ono, oni su s nama dolazili isključivo samo zato jer su vidli da mi radimo medije, vidli su da ih ima, da im je poraso broj koncerata, da im jednostavno ide bolje. Zato što ono, smo na njima radili, ne? I sad normalno, kako smo i mi rasli, tako i, i, i vremena se mijenjaju, pa i nama sve je teže, ali trudimo se zadržati taj neki nivo, razinu usluge, servisa, medija i, i svega skupa. I sad to je, to je naš dio posla. Ali nema tu pravila. Kod svakog benda je drugčije. I kod nekoga upali, kod nekog ne upali. Tu smo nekako sad došli do jednog segmenta koji se tiče i dokumentarnog filma koji je u posljednjih 7-8 godina kolko li već sve interesantniji, sve više pažnje privlači, velik broj festivala se bavi dokumentarnim filmom. Oko festivala je relativno lako okupiti neku publiku. Kako stvari funkcioniraju e, u ovim redovnim, repertoarnim, ajmo to tako reći, e, modelima? Slabije, naravno, e, ali treba uzeti u obzir da je jedan e, dobar dio, u stvari prihoda i, i novaca koji dobivaju festivali, u stvari pojačava i e, mogućnost da i mi pokrijemo neke troškove, zato što svaki film koji vi vidite u... Uh, u, na festivalu, ako nije u konkurenciji ili ako festival nije, sad tu nekoliko rangova festivala po kojem se odlučuje da film besplatno ili ne, uh, naplađuju se takozvani screening fee, što znači da mi jedan, jedan dobar dio takozvonog minimum garantija, znači novaca koje mi unaprijed platimo za, za film koji kupujemo, uh, pokrivamo od uh, festivala. Uh, ono š, što si me uh, festivala ima puno dokumentarnih filmova, ima sve više i u onim takozvani nedokumentarističkim festivalima i trenutno se baš bavimo mišlju kako su takozvani A dokumentarni festivali postali uh, B programski iz razloga što su AA uh, festivali kao što su Kan Venecija, Berlin i tako dalje, počeli u glavne, svoje glavne programe, pri, svojim glavnim programima pokaz, prikazivati dokumentarne filmove, a s obzirom da postoji naravno taj institut nacionalnih premijera ili europskih premijera ili, ili svjetskih premijera, u principu ti na jednom Leipzigu sad više ne, ne možeš vidjeti ono super genijalne, hiperproducirane filmove zato što eh, ih je Berlin već prikazao, naravno svaki normalan producent koji je stalo do svog filma će prikazati svoj film na Berlinu, jer je industrija tamo veća, ali mogućnost prodaje na druge teritorije veća, jer publike puno veće i, i, i tako dalje. Na, mislim, nama uh, cijela ta festivalizacija svakako ide na ruku uh, iz razloga što naravno možemo plasirati uh, svoje filme tamo, ali zato što je uh, meni osobno užasno bitno da u malim mjestima koji, koji imaju ono užasno nizak kulturni respons uh, dobro, ićišće, neću spominjati, jer su, su jako blizu rijeke, ali e, Supetar, e, Zadar je bio jako, iako veći grad je bio dosta zabačan e, kulturno hrpatih malih mjesta, Bjelovar, e, Vinkovci i tako dalje. To je nekakav ono komad kulture, pa makar sedam dana, jer su e, festival ne samo prikazivačko mjesto, da ljudi vide neki čak po prvi put, e, neki dvadesetogorićnice su prvi put vidjeli film o velikom platnom, primjer u Vukovaru. Uh, nego je to i socijalizacijsko mjesto to je mjesto gdje ljudi se uh, nakon dugo vremena ponovno okupeva, pričaju nakon filma pa pričaju, uh, pa pričaju prije filma uh, i u stvari to je jedan ono, bit, bitan, je ono bitan kulturni proces i u stvari s se rađuju i nekakvi nove ideje i nekakvi novi ono, kulturni proizvodi na kraju kraja još uvijek je, ja mislim da je to sve skupa ono, tranzicija koja traje i mi smo u jednoj konstantnoj tranzici ali, ovaj, ali to svakako dobro Hvala uh osim distribucije... Ja, neš vezano. Da znači, festivali su kod nas održivi, u smislu mogu se nekako financirati od prodaje ulaznica ili je to... Ono. O filmskim govoriš? Da. E, ba ja mislim, ako, ako pogledam, e, ja, ja ovaj, malo brojim te festivale, trenutno ih je u Hrvatskoj 55 pet tu broj mi neke revije i neke ne festivalske. Sad, tu također postoji gradacija oko toga što je festival, što nije festival, da li je, nije, da li je revija, nebitno. Generalno gledajući jako puno njih se radi ono iz čiste ljubavi i, i na mišića jer nijedan od tih velikih festivala ne dobivaju neka znatna sredstva. To, ovi, ovi mali dobiju između 40 i sto tisuća kuna ne znam, Bjelovar, Vinkovci, Supeta, Ričići, to je sve tu 40-50 do 100.000 kuna. Ti ako hoćeš napraviti ne ono seosku smotru, nego nešto što je festival, ti imaš 15 ljudi odmah u startu zaplatiti, od PR-a, marketinga, koordinatora, ako imaš gosta, onda ti je tu u hospitaliti i tako dalje. Dakle, u stvari... Je od je od... Ovo je lova, ovo je lova koju, ja, koju dobiva od Havca, znači od, od, od, od filmskog centra. Lokalno ti tu dođe još recimo 20, 30 tisuća, na no to sve skupa. To, to, to su zaista mala sredstva. I kad bi neko napravio računicu i rekao, ok, sad ćete svi biti normalno plaćeni, u tom slučaju sa ti festivali više ne bi radili ili bi propali. U, u, u Supetru se isplaćuje ravno jedan honorar, to je moj. E, direktor festivala i, i, i producentica festivala ne uzimaju novce. E, ne znam, mi smo na, na, na Liburnia Film Festivalu, smo uveli u stvari... E, ono sistem oljakanja otprilike, aj molim te, napravi mi nešto za 2000 kuna sad, pa, će, pa ćemo mi se potruditi da na godinu bude više novaca, pa će biti više i fakat između prošle i ove godine je svima narastu honorar za 500 kuna, međutim, ali normala normalno ne bi to radio za... E, ali bitno da se vide da, da, se, da se ljudi koji rade e, festivale tokom godine, da su stvari trude i da to rade iz, iz, iz nekakve želje. Postoje naravno ovi veliki festivali koji, što se mene tiče, također imaju jako malo ovaj, zaposlenih, jer mislim da bi svaki festival koji, koji drži do sebe treba imati barem im 4, 5 do 6 ljudi na plaći tokom godine da bi to bio ogroman festival i što je u stvari praksa uh, stranih festivala vani, koji imaju po 10 ljudi zaposlenih tokom cijele godine, rade tokom cijele godine, jer kad ne radiš fizički operativno festival, baviš se strategijom, baviš se razvijanjem nekih drugih programa. Mi se, mi se bavimo ono, dva mjeseca radiš festival ono, Ali, angažirano i umeš. Recimo, hrvačke su dali baš koji kuna budžet, nije mali budžet u Hrvatskoj. to uopće nije je loše, imaju nekoliko zaposlenih, jer sa 1, to možeš. Da. Ali nisu, nisu svi uh, na papirima, ne vidiš ih sve, oni imaju malo... Tak, A pitam te čudoboj. zato, jel, jesmo li mi neko mjesto u kojoj je broj festivala onak malo disproporcionalan sa brojem stanovnika ili je recimo u nekoj njemačkoj taj broj, znači ako je kod nas 4 miliona stanovnika imamo 50 festivala, da li je kod njih taj broj je jedno 20 puta veći? Pa to, da, mislim da se radi u stvari o, o različitim kulturnim modelima. Mislim, e, kod nas je, postoje, postoje dva momenta. Jedan moment je taj da, su, da je naša kinodistribucija koja je Jugoslaviji bila užasno e, na visokom nivou i svako selo iznad 4.000 stanovnika imalo svoje kino sa, sa 200 mjesta, sa redovnim repertoarom, newsreelovima i svima što su e, puštali i što su ljudi naravno dolazili u kino, ali kino tad bilo jedan od rijetkih, ako ne jedini, oblik zabave. E, znači, s te strane e, u opustošenu kinodistribucija od 90-te, ja mislim da je ono festival užasno vrijedan kao takav da u stvari ljudi shvataju šta je kino. Mi se sad, čisto da, da malo skrene s teme, suočavamo s tim da, je, da su digitalna kina, digitalizirana su kina tipa u Sinju, Vodicama, Biogradu, Gospiću, mjestima gdje nikad nije bilo kinoprojekcije, gdje klinci od 25 godina fakat nisu vidjeli film na velikom platnu ako nisu otišli, recimo, u Split ili u Zagreb. I da mi sad vrtimo film u Sinju, recimo Marlija, koji je, ono ajmo reći, hit, poznat film i tako dalje, i da je bilo u Sinju dva gledatelja u četiri dana. E, isto se dogodilo u Kninu. I, i naravno da, da ti ljudi koji sjede tamo nisu napravili još dodatno ništa na promocu. Mislim, oni imaju, mi imamo apsolutno opustošen kulturni prostor. I, I mislim da u tom smislu e, e, festivali kao takvi imaju dvostruko značenje. Znači i ovo socijalizacijsko koje sam spomenuo i to da, da se ljudi fakat mogu e, naći na jednom mjestu, pogledati film na velikom platnoj i to e, kod nas čini mi se, mi imamo ja mislim u odnosu na Europu i na svijet vrlo dobar pregled onog što se e, što se kod nas e, znači ljudi mogu vidjeti film Sad, dva mjeseca nakon što ga je vidjela, vidjela publika u Berlinu, i to i zahvaljujući i Artkinu i Kinu Vali u Puli, znači ovim redovnim distributorskim mjestima, ali i festivalima. Mi negdje dobro pratimo trendove i, i tu je negdje nesrazmjeno. Ali recimo kad sam e, spomenuo sav ponosan friendu e, iz Toronta do duše, ali koji ima pet milijuna stanovnika, e, da mi imamo 50 festivalovani, rekao, pa mi imamo 70. To je naprosto jedan... E, negdje mediji forsiraju to da je, da, je prosto, da, da je festivala previše, međutim moj stav je da ako postoji interes ako nas upotru dođe 70, 80, 100 ljudi na, na svaku projekciju, onda taj festival treba postojati, ili očito postoje interes za njega. Isto kao i u trenutku kad više ne dolazi publika, kao što se dogodilo se Liberta s festivalom u, u Dubrovniku, festival je jednostavno umrveno. Da, ali ako gledamo, ako uspoređujemo film i glazbu, nezavisnu ili mainstream, onda ta, taj, ta količina ulaganja u film kad se usporedi sa količinom ulaganja u glazbu, je ona ne, nevjerovatna. Ona. Na šta misliš? Pa mislim misliš da se u, u, u film se ulaže jako ono, velika količina javnog novca, znači ne samo u festivale, vjerojatno i u proizvodnju nekakvih filmova, dok se ne sjećem da je nekakva e, institucija ili nekakav grad ili neki ured za kulturu Financirao neki, neki band, eventualno nekakvu klasičnu ono, muziku ili neki etno, ali ovo ostalo je onak sve na tržištu, znači ili, ste, ili su se filmaši jako dobro snašli, pa sišu, ili ono muzičari nemaju pojma, ono, pa e, a vjerovatno, mislim, znam konkretno da u nekoj Francuskoj ili Skandinaviji da i izdavači i bendovi se tritiraju kao izvozni proizvod. U Finskoj je muzika ono na drugom mjestu iza Nokije i ne znam koje firme, ono muzika je izvozni proizvod i tamo od ministarstva jako lako možete dobiti neki novac ako putujete negdje vani to, ali mislim da recimo kad bi pokucali na neka vrata u nekom ministarstvu kod nas i rekli ih htjeli bi ići svirati u Berlin da vas gledali kao džaka, ako dođete i kažete, uh, mi smo snimili film koji ste vi platili, hoćete nam platiti da idemo na festival uh, ovoga, u Berlin, mislim da ćete puno lakše dobiti novac. Znači, o to, tome je nekakva razlika. Pa ne? uh, da, samo kratko, ja mislim da to je problem u države, u stvari da glazbu uh, generalno nesvaća kao, kao kulturni proizvodi, da je to nešto na čemu treba, treba raditi glazbenici, izdavači, nemam pojma, uh, film u Hrvatskoj jako puno dobio s pojavom havca i to treba reći. Mislim, to je uh, zadnjih 5-6 godina, uh, a ako ništa drugo u sve kritike koje možemo upućivati Havcu, odnosno središnjem mjestu koje, koje naštiti, mi se osjećamo zaštićeno. Ja se osjećam kao producent, kao distributor ne, ali mi dobivamo jako malo ili ništa od Havca za distribuciju, ali kao producenca ja osjećam relativno zaštićeno da je tu neka kuća koja će meni pomoći i u promociji, koja je otvorila četiri puta ovo što ti govori, četiri puta godišnje postoji natječaj E, za putovanje. Mene, ako su primili na festival, Hav će mi platiti put i smještaj. E, to postoji na Ministarstvu kulture i za glazbu, međutim, ono što se zove popularna glazba, a po kojoj, po ovoj definiciji kakva je, u stvari, e, nesparate vi uopće. Severini niko neće platiti da ode svirati u Berlin. Ovaj, Ni guži u 16. vercu, ali, ali, ali, ne, ali, ali Dunjik ne bol hoće. Ne? Tako da, tu, tu ipak postoji nešto, treba se e, izboriti za status unutar onog što, što, ajmo reći, što se zove glazbina scena. Filmaši se jesu izborili i bore se i dalje. I to nisu baznoslovni novci. Mi smo sad priđali ono, HNK godišnje potroši e, budžeta za, za tri godine filmske proizvodnje. A e, rezultati su kako... Mislim, mi moramo puno raditi na strategiji, kriteriji, mjeljivosti. Si... E, mislim da Marin se htio uključiti samo s tim Ma pardon, znam da još nije vrijeme za pitanja, ali uh, kasnije ćemo otići drugdje. Uh, da, Ministarstvo kulture i ostale nekakve instance tog tipa ne daju novce, ovo što je Oliver sad rekao. Uh, Filmaši su se odnosno prvenstvo producenti okupili oko Hrvatske udruge producenata, znači ja sam Marij Lukanović i član sam vijeća za kako se to zove, umjetnički inovativno umjetničke kulturne prakse Ministarstva kulture. Uh, pa tu malo znam o čemu govorim. Dakle, Hrvatska udruga producenata koji je tad vodio Albert Kapovic okupila i to je bilo onda cijela priča koja je deset godina kasnije došla do toga da sad imamo havic ovakav kako je u kojem smo počeli jutro. Sa glazbom imamo poseban problem i mi na ovom vijeću kojeg sam ja član imamo te problem. Naime, dolazi jako puno kvalitetnih programa koje e, su se tu financirali iz tog vijeća na razini za teritorija nekakva kao urbana kultura, e, klubovi tako dalje. Međutim, mi pokušavamo kao vijeće napraviti razgovor sa Vijećem za glazbu, da Vijeće za glazbu objasnimo da razvoj glazbe nije završio sa o, Šostakovićem nego da sad postoji još stvari koje bi tu trebalo financirati. Neki su probali otići tamo, neki su uspjeli otići tamo, neki su izgorili u tom, pričamo o No Jazz Festivalu, na primjer, na tom vijeću. Ono što bi bilo odlično da vi kao različite organizacije, pojedince koji se bavite time, morate napraviti pritisak na to. Na, na, na to vijeće, konkretno na to vijeće, na ministarstvu kulture, morate raditi pritisak. To nije nešto što će se dogoditi za mjeseć, dva ili godinu ili dvije dana. To je ono dugoročna strategija koju smo i jutros pričali u nekim drugim segmentima, ali ja vas pozivam da to napravite. Mi kao vijeće za inovativne umjetničke kulturne prakse to radimo, koliko je to u našoj mogućnosti, da tamo pokušavamo razgovarati sa vijećanjem za glazbu, da shvati da žednu uho sa stvarima koje dovodi zavrijeđa financiranje od tog vijeća, a ne od vijeća kod kojeg sad dobiva neke novce, a to je ovo vijeće koje sam ja evo samo toliko. Hvala. Koliki, koliki su otprilike budžeti, da li postoje neki podaci koji su javni, koliki su budžeti koje Vijeće za glazbu odvaja za glazbu? godiš? Uh, nemam sad na to, to ali ima, ne, ne zna se, zna na webu. Zna se javnije podatak, ali ne znamo sad. Na ne? webu, ja ga ne znam na da. Hvala. što Ne, ja sam samo zapravo, možda ti se to učinilo kada sam napao filmaše, ali zapravo je problem E, zapravo bi muzičari se mogli isto malo trzniti oko toga. Evo sad, koliko je e, moguće okupiti muzičare u nešto homogeno, to je onak... Može nešto reći o tome? Ne, ja. ne, ja bi mogu reći o tome. Ovoga. Znači, postoji institut Hrvatske glazbe koji okuplja tri udruge koje su ga osnovale. Hrvatsko društvo skladatelja, Hrvatsku diskorsku udrugu i Hrvatsku glazbenu uniju. Institut Hrvatske glazbe je krenuo sa tim inicijativama i kao neko tijelo je pokušao lobirati oko nekoliko tema, konkretno oko ove za financiranje samo u pojedinačnim slučajevima, ne generalno, nažalost do sada. Naravno, institut Hrvatske glazbe predstavlja cijelu hrvatsku glazbu, znači i e, klasičnu, i jazz, pa i pop. Ali ovoga, ono što smo uspjeli napraviti, to je da smo uspjeli smanjiti PDV na koncerte imali smo nekoliko sastanaka u Ministarstvu kulture i u ovoga, i u vladi i kod predsjednika i tak dalje i uglavnom uspjeli smo to spustiti sa 25% na 10%, što mislim svima nama pomaže jako puno u organizaciji koncerata, općento glazbenicima i glazbi generalno. S tim da će nam sad vratiti taj PDV na 13, ali dobro još uvijek je bolje nego 25. Ne znam da li je to već provedeno ili nije, ali ovih dana se to kuha. Znači, Neke inicijative u tom smislu postoje i neke grupiranja među nama postoje, ali ja bi mogao to možda ocijeniti da su se glazbenici puno bolje organizirali oko naplate i upravljanja pravima za razlog od filmaša koji su tek sad audiovizualna prava uveli u zadnjih par godina dok zam to naplaćuje već stov a, ovoga, a, a s druge pak strane filmaši su se puno bolje organizirali imam dojam u ovom sistemu financiranja od institucija za događaje dok recimo mi apsolutno tu nemamo nikakvu porešku mi radimo Mars festival, radimo harteru radimo masu stvari mi nismo, ja mislim da smo ikad dobili valjda tisuća kuna, ako smo dobili od nekog puno sam rekao znači, molim? Dobro, pardon Hartera, drugo percipala, to nije direktno s nama u vezi, to je samo smo sa strane, pa onda ne znam tu detalje, ali znam recimo za Mars i ove sve komercijalne koncerte koje mi radimo, u principu budžeti za to za sada ne postoje. Jedino što postoje budžeti je ono što imaju gradovi i gradovi financiraju neke svoje fešte, recimo Zagreb financira masu tih nekih svojih događanja unutar grada koji su za zaopće narodne mase pretežno i jednako tako lokalne zajednice financijale i nove godine nekakve svoje događaje, ne znam, tipa kestenijade, ovakve neke stvari. I u Briciji to je jedino gdje mogu glazbenici, izvođači i organizatori koncerata možda dobiti neka sredstva. Ali ovako da postoji nešto da ja sad napravim festival u, ne kažem, možda postoje neki slučajevi, ne znam, recimo kak je Feragosto ili kak, može, možda oni dobiva od lokalne zajednice, ja nemam sad sve informacije, ne, ja mogu samo reći da ono što mi radimo, da jednostavno to nije tako razvijeno kako kod filmaša. Definitivno. Jel ne postoji 55 festivala koji se mogu uopće financirati glazbenih? To je nemoguće, preskupo je to napraviti da se može da... Ja sam rekao 55 zato što 55 je u stvari ono, uključujući i, i užasno male festivale kao što su ne znam, festival bunkeriranog filma u Puli, ili, uh, ali to, to su relativno beznačajni novci. Mislim, novci se ulažu i u glazbu, odnosno u, u festival to je ovo što, što ti zoveš fešta, međutim, uh, stvari u uh, stvari javne percepcije, stvari percepcije da ono što je pop ili rock glazba se ne smatra kulturnom vrijednosti i upravo zbog toga, ovaj se niti ne financiraju. Mislim ja znam da za, za Finsku gdje u intervju sa predsjednicom za jedan zgodan dokumentarac o metal muzici ona rekla da da nam je bitna edukacija i sama edukacija, ljudi u Finskoj žele slušati metal i mi financiramo metal. Mislim to je super pokazatelj u stvari kako funkcionira funkcionira sustav i da imaš naravno ono najveći metal festival u centru Helsinkija i Credo Field na drugom mjestu. Iz za Britney spirit na onu general chartu. To je jednostavno su drugačija društva koji su i drugačije e, razvijala i koja e, naravno... Dobro, sad, da... Pa čini mi se samo da je ovaj razgovor nekako dojeo do pitanja ZAMPA kao e, modela vrlo, prikupljanja vrlo ozbiljnih sredstava kroz koje bi se onda moglo na neki način organizirati drugačije tu distribuciju novca. Tako da ona bude usmjerena i na potpomaganje, poticanje, razvoj različitih djelatnosti i aktivnosti mladih umjetnika ili što li već sve ne, ili sam možda ne upućena pa to sve postoji u okviru tog programa. Pa ja za sad ne mogu baš blago naklono se izražavati o zampu jer Ovo što ja vidim to je onak jedan čumeso ono tamo koji vlada i sigurno da baratuje s ogromnim sredstvima. Ali uh, izvođači s kojima ja surađujem i to jednostavno su toliko beznačajni u toj masi da uh, ih vrlo često uh, uh, pristupanje zampu uopće ne zanima jer misle š, zašto bi se ja išao tamo registrirati kad je ono sve te afere koje vide u medijima, sva ta namještanja i to, jer i Zamp, da, ima nekakve natječaje u kojima se točno vidi ono na kraju kad objave koje, kako su si sami raspodijelili međusobno sredstva. Tako da je u principu jako teško animirati alternativne bendove da, da, da se nekako treba to institucionalizirati, da se treba učlaniti u taj zampi u HGU, da jednostavno kad postanemo nekakva masa unutar toga, da ćemo moć e, nešto izglasati ili se izboriti za nešto. Međutim, to je ono u principu e, jako teško za ostvariti, jer je a, kao prvo, Zamp je ono zatvorena ono cijelina, teško se probiti unutra, B, vlada ono totalno nezainteresiranost ne e, za bilo šta od strane muzičare ko, koji nemaju nikakav interes unutar Zampa. Znači, da li će se to jednog dana promijeniti? Ja bi volio da da, jer istina je da Zamp raspolaže sa velikom dozom novaca i to bi mogao raspodijeliti ne samo na neke festivale, na ne, nego na eventualno nekakve E, omladinske centre, ili kako god se to zvalo, jer prije smo imali e, svaki manji gradić je imao nekakav kulturni klub ili glazbeni klub ili nešto, što, zašto ne bi opet e, nekakav novac iz javne sfere slijel u to. Tako da u principu... Možda samo da dodamo, nije problema. Tu je samo da, da napravimo distinkciju između dvije stvari. Znači, e, ZAMP nije u tom smislu javna ustanova. On je u principu, sad, prije se sljevao novac iz javnih sfera u smislu da država, gradovi, financiraju klubove, financiraju događaje. E sad, što se tiče zampa, tu treba biti samo vrlo jasan. Hrvatsko društvo skladatelje je udruga koja okuplja hrvatske autore. I autore koji su u nju člane koji nisu hrvati, ali su u člane ovdje. Znači, to je udruga a ZAMP je u stvari Collecting Society, to je zapravo društvo koje vrši percepciju i reparticiju. Percepcija je naplata sredstava, reparticija je podjela sredstava. Oni su zapravo samo tehnički servisao. Mi to sve zovemo ZAMP, ali je cijelo vrijeme pričamo samo o ZAMP-u. Ali u stvari, posao promicanja podrške, pa time i financiranja raznih oblika glazbe je zapravo posao hrvatskog društva skladatelja. I oni su oni koji imaju određene budžete iz ZAMPA, i koje onda te budžete trebaju raspodjeljivati i to se sad, ja imam informacije jer sam dosta u tim krugovima, da se zapravo sada dosta stvari mijenjaju, dosta se u godinu dana baš priprema inicijativa koja će, inicijativa koje bi trebale podržavati baš te mlade snage. Znači ću vidjeti koliko će se to zaista dogoditi, ja se nadam da bude, ali dosta se promijenio i kadar unutar zampa, jer do prije godinu, dvije to bilo stvarno, samo su bili ljudi koji su bili dosta već i u godinama naklonjeni, isključivo klasičnoj glazbi i zaista nije postojala ta klima tamo za, za svačanje drugih oblika. Uh, ok, imamo tri ruke, uh, koji je bio prvi, prvi nisam uh, vidjela, pa... Uh, six, uh, SIX ima pravo, uh, ovo što je rekao o, o redistribuciji novaca, ZAMP u principu daje ili bi trebao davati novce, onima koji su izuđeni i tako dalje, međutim, eh, filmaši su osjetili razliku u trenutku kad je Havc počeo naplaćivati autorska prava od televizija i to prije svega na produkciji, jer se masa novaca koja se tu odjednom pojavila je postala veća, budžeti su postali veći, mi smo konačno mogli odahnuti na način da možeš snimiti eh, snimit film s nekim pristojnim budžetom ili se ako ništa drugo natjeca za međunarodne koprodukcije itd. i tako dalje. Sviks ima pravo na način da bi se ti novci mogli ulagati u neke nove, neke nove nade ili u neke nove festivale i tako dalje. Samo malo distinkcije između, da se zbunimo, je to stalno pričamo o nekim javnim sredstvima koje bi trebalo ulagati u glazbu i onda radimo paralelu sa Havcam koji nije to, nego ovo što je sad rekao, dakle, pune bliži zampu po smislu izvora sredstava, ali ne i po načinu ponašanja, očito. Ovaj, vidite Halter jučerašnji. Međutim, Havce i sad i tu, a i u Strategiji i u nekim uh, drugim dokumentima i sad i priča o tome, uh, o tome kako je to ustvari pitanje multiplikacija ono novca kako je samo održiva uh, priča. Dakle uh, cijela stvar sa glazbom bi imala smisla ako se napravi na takav ili sličan način, a ne na način kako je bio rađeno u izdavaštvu gdje se nekom, uh, nekim čudom rekla ajmo mi upumpati lovu preko uđbanika u izdavaštvo pa će onda književnosti biti bolje što se nije dogodilo. Dakle, samo molim vas da se ne dogodi to da lova iscuri, a da se ne vrti u smislu produkcije i tako dalje. Hvala. je? To mi Mislim da je Marin rekao boljeno što sam ja htio reći moju pantu, ali čini mi se da je problem sa zampom da je zapravo tu perspektiva uh, naknadnosti i individualnosti ostvarivanja prava ta koja, koja je zamka. Zapravo se ne povećava produksijski kapacitet, nije možda čak niti pitanje poticanja mladih snaga. To sve spada u ovu ekonomiju lutrije o kojoj smo govorili. Ko će biti taj koji će isplivati i uvijek je tu... Uh, m, usko grlo uh, filtriranja i uvijek će postojati. Ja mislim da je bitno kako uh, pomoći da se podigne uh, produkcijska izvrsnost i kako da što više tih mladih koji započinju uh, imaju uh, pristupa dobrom, dobrom produkcijskom okviru. Uh, mislim da je to bitnije uh, u stvaranju kvalitetnijeg kvalitetnije muzičke produkcije nego to kako će se podijeliti sredstva i um, podijeliti ih tako da, da zapravo dobiju i oni koji trebaju dobiti jednu kunu i oni koji trebaju dobiti par sto hiljada kuna. Dakle, mislim da, da naprosto taj a, način kako je realiziran taj sistem zapravo odmaže a, jačanju produkcije a ne pomaže. To nekako je moja percepcija izvana. A i nije mali, zapravo je veći nego filmski. Znam koliko je desetak milijuna kuna na godišnjoj razini Havci je manje od toga, bitno. Tipa 60. Da, Tako da šta, šta... za, za takve projekte može To znači, <laughs> ja, je, <laughs> ali znaš, što je opet Zamp, u drugog rađana. Zamp natječaj pred kraj godine gdje se dijeli mislim 500 plus 400 tisuća kuna gdje je najveći e, izdatak po projektu 50 tisuća kuna. Tako je bilo do sada i kad se naravno pogledaju rezultati toga, onak očito je da se ta lova dijeli unutar neke ekipe koja ono, vlada zampom. I sad ono što mene najviše zanima je zapravo kako doći do, do tih nekih mladih ljudi koji je to neki obrazovni sistem ili gdje, gdje se ti ljudi obrazuju koji bi mogli biti kompetentni da recimo se zaposle u zampu ili HDS u koji su to jer znamo recimo da se u ne znam Havcu ili vjerovatno neki stručni zapošljavaju, ali koja je to stručnost koja te čini nekakvim stručnjakom za, za ne za, za glazbu ili nešto tako, vjerovatno, mislim vani sigurno to ima, ne, ali pa pa <laughs> osnovi, mislim sam stalno nudi nekakve nekakve oblike suradnje ja sam Valenca Marđija glazbenik dugodišnji u sjeni naravno ovaj, <laughs> Sijeni, i ove ovaj su godine iste evo baš su bili ponudili za, za, za band koji bi predstavljao Hrvatsku izvan granica Hrvatske i dobio je Giboni, sto pedeset tisuća kuna ovaj, da bi da bi učinio taj veliki korak hrvatske prema svijetu meni se čini da je to popolno bio pogrešan korak, što sam i u nekom privatnom razgovoru sa nekim ljudima iz HDS-a obznanio, ali nisam baš bio dobro došao sa tim komentarima. Jer se čini kao da ovo što kaže Sikora, da, da niko nije dovoljno stručan da bi se to upletao u te razgovore. Mislim, taj zamp je u principu dobar, dobro zamišljen, dobra ideja, ali ne bi preporučio ovaj e, nikom da se, da se da se to dogodi jel, jel zapravo e, kao ideja je dobra ali se s vremenom pokazalo da se financira šund i da je šund toliko dobro financiran svake, svake godine i sve više i više da bilo kakva pomoć malim nezavisnim bendovima zapravo ne može više pomoć nikom jel, jel će jedan e, Huljić koji je kao e, naj najvrčajniji glazbenik u Hrvatskoj dobiti toliko novaca da će sljedeće godine napraviti još 10 novi pivačica koje će sljedeće godine napraviti još 10 milijuna više pa će napraviti još 20 novi pivačica tako da u principu to se već ovih 20 godina toko razvilo taj šunt u principu i preko, preko na neki način nedozvoljenih radnji i dogovora sa radi koje su zapravo od publike napravili idiote koji slušaju, koji su potpuno neobrazivani muzički. I zapravo je tako šteta učenjena sa, sa baš tim sistemom naplate da to više, ja mislim, da neće ispraviti niko duže vremena. Tako da u, u, u, u smislu kao izmišljeno je kao zaštita glazbenika, ali postalo zapravo način zarade e, na širokoj masovnoj robi najloših glazbenika. Da, ja mislim da ti se konačno dotakno i medija i radija, to je isto. Još jedna ona, močvara velika kod nas, znači da, ako riješimo problem zampa, a teško ćemo ga riješiti, ostaje nam sljedeći problem, a to su mediji. Znači to je isto ona, jedna jako, jako duboka tema, tako da meni se čini da se muzičarima crno piše ovdje. Sad, ne znam sad, ima sad tu jako puno stvari rečeno, teško je sad tu reći samo nešto od toga. Meni se čini da što, sad kad smo spomenuli medije, možda to nije loše reći, tu se paralelno dvije stvari nameću. Znači jedna je inicijativa zapravo svih tih različitih udruga koji prvenstveno štite ove domaće autore i domaće artiste i domaće izdavače da se pokuša u eteru uh, vrtiti što više domaće glazbe. Dakle, hrvatske glazbe. I to je uh, problem koji sad sa, uh, sa ovoga promjenom medija i promjenom radija u prvom redu koji su sad jako formatirani i strukturirani, se jako promijenilo. Vi sad imate, recimo, trenutno na radio anteni koja je najslušaniji radi u Hrvatskoj imate osam domaćih pjesama uopće, u, ne znam da li u u kojem periodu, sad se ne sjeća više točno, ali uglavnom baš smo računali i vidilo se da je to jako malo i to su samo oni artisti koji su full mainstream. Znači, to je takva tipična stanica, ali takvih tipičnih stanica u svim mjestima postaje sve više, sve se formatiraju na isti način da je to marketinški najpovoljnije za radije i to je pogubno za naše bendove, pogotovo za mlade izvođače. To je užasno teško dobiti nekog više u eter kako treba, ali ne možeš ne stvoriti hit, ne možeš ništa napraviti kad imaš tako segmentirane radije. A s druge pak strane, i to domaće što se vrti je pitanje ovoga što je rekao kolega, što se to vrti, po kojoj logici se određuje, kako se dijeli i sad tu je uvijek ta dvojba što ljudi voli, što ljudi ne vole, to mislim da imamo od, od početka glazbe uvijek taj problem da je komercijalno često ono što zapravo nije najbolje, a često put ono što je odlično možda nije toliko komercijalno i sad tu je teško naći pravi put. I ja da imam radio bi dobro razmislio kako da ga složim, a da mogu preživjeti. Znači da imam slušanost, da imam ovoga kako se zove uh, kvalitetnu glazbu i da zadovoljim sve te parametre, to nije lako, ne? Dakle, tu nema nekakvog lakog rješenja. Tu mislim da mora se jednostavno segmentirati tržište i na neki način napraviti niše da svako može doći na svoje, da tako kažem. Nema tu rješenja lakog. Pa, meni se kao samo neki doprinus ovoj raspravi čini da, da jako teško uspoređivati film i glasbu. Ono, mislim, različito je, ono, niz je razlika, jel, prvo od produkcije koja nastaje, kod filma je ona čini mi se, ipak kompleksnija produkcija i više košta u startu, jel, i ovaj, samim tim su na neki način kako bih rekao, filmska proizvodnja pod daleko većem nekom ono, recimo estetskom kontrolom, nisu tolike razlike kao u glazbi, jer čini mi se barem da je tu neki onako keč, jedna stvar. Druga stvar koja mi se čini isto problematična, ono mislim nije problematična, kod usporedbe problematična je to što zapravo, o, mislim iako i kod filma bila nastala velika koncentracija distribucije kao što je u glazbi kroz ove medije, zapravo ono što se događa da zapravo mi više ni nemamo lokalnih radiostanica u Rijeci recimo ne postoji više, jel? znači one su sve dio nekog lanca, jel, znači neke mreže koja zapravo kontrolira u potpunosti sadržaj. Tako da pristup na taj, znači u tu distribuciju, jel, da se uopće čuje, ta glazba je gotovo nemoguća. I to je ono velik problem. I čini mi se da a, to je, recimo, kod filmov, to je jutro zgovorio i Hribar, znači mi smo imamo jedan zapravo veliki lanac, to je Blitz, koji distribuira zapravo filmove, ali je kroz Projekte, između ostalog i Havca, ali niz ovih festivala o kojima je Oliver govorio se našao neki način da se, kako bi rekao, uspore... dobro možda ne balans nastane, ali da se bar probije taj jedan, kako bi rekao, jedan, jedan distribucijski kanal, da se umnoži. Međutim, meni se čini da i kod radija mi imamo tu isto sličnu situaciju. Čak ja mislim da je zakonom, možda neko to i bolje zna, da na profitne medijske stanice postoji ovaj, mogućnost osnivanja i neprofitnih radio stanica i ta mogućnost se zapravo ne koristi. Jel? Nema frekvencija. Nema, te, ne možeš... Nema frekvencija. Moraš... dakle, to je mijenjeno sa zakonom 2010. godine da e, prije je prema Zakonu o elektroničkim medijima uvjet bio da e, možeš osnovati e, neprofitni radio, da moraš osnovat, e, da moraš imati trgovačko društvo, ne, a sada možeš samo kao udruga osnovati e, neprofitni radio ili kao javna institucija, ne. To je ono promijenjeno tim zakonom iz 2010. s tim da oni imaju dosta pristojna sredstva koja se distribuiraju komercijalnim, lokalnim radijima i televizijama preko Fonda za pluralizam medija e, kroz agenciju za elektroničke medije. Znači, postoji opcija ostivanja tih radiostanjenica? Da, da, da, može, ali ne možeš osnovati kao komercijalni radio mm. neprofitni radio. ne? Ne, ne, to mi je jasno, ali ono što hoću reći da je zapravo čini mi se tu ključan moment da se uđe u distribuciju, jel, da se nađe neki sustav e, paralelne distribucije, jer je to nešto što je učinjeno u filmu i ono što je zapravo omogućilo, kako bi rekao, e, kontakt publike sa e, filmom koji nije išao kroz regularne, jel, ovaj blic, sinestar distribucijske kanal. Pa, Oči, oči ti pa točno bi se nadovezano ovo. Pa mislim da uh, mislim da pitanje radija koje mi ovdje postavljamo je pomalo čak i izlično. Naime, mislim FM radio će umrijeti vrlo brzo, uh, radio i sada preživljava od Rašaura, znači od auta, od ljudi koji slušaju uh, prije odlaska na posao znači doma i uh, u autu odlazak na posao i, i odlazak doma. To su Tada se kupa prodaju oglasni prostori i od toga se živi. Radio je smanjio troškove zato što četiri čovjeka u studiju radio Rijeke ili radio nekog hrvatskog radija. Sad postoji samo jedan čovjek koji radi. Dakle, FM radio nije neka priča za 5, 6, 7, 8, 9, 10 godina kad internetski radio postane ovaj, dostupniji, kad ne budemo imali samo, ne znam, radio 808 i još nekoliko koji jedva preživljavaju. Uh, ta priča neće više biti uh, toliko bitna. Mislim, neće ti biti ni skupa koncesija, možeš imati samo što želiš. Dakle, to je jedan, uh, jedan dio priče. Tako da s tim radijima ne bi nešto forsirao. Mene druga stvar zanima ovaj, ako lokalna zajednica ili ne znam država eh, podupire nastajanje eh, književnih djela ako podupire nastajanje filmova a vidimo grad Rijeka je recimo dobar u tome on je napravio dobar priču sa filmovima znači ako ti dobiješ 20.000 kuna od eh, grada Rijeke havc će ti dati još 20.000 kuna da snimiš film ili 50 znači duplavaju eh, zašto toga nema za glazbu zašto se ne podupire nastajanje neke glazbe odnosno možda se podupire ja ni ne znam eh, koliko ja znam glaz, u glazbi se pod jer je samo, ne znam, inkubatori za uh, uh, bendove, za neko možda svirke, za, o, za ono. Da li se podupire nastajanje albuma? Da li neko zna to? Financiraju se tu i tamo neki, ali uglavnom etno ili klasika? samo, to, to se zapravo ne događa. Događa se u vrlo maloj mjeri i to u principu financiraju udruge. Znači, vrlo malo se dobiva ili gotovo ništa, ja nemam informacije da, da je bilo bilo kako financiranje snimanja ili bilo šta. To financiraju udruge izvođača, udruge diskografa i udruge e, autora. Znači, sami sebe zapravo. Mi smo imali jedan slučaj kada je Ministarstvo kulture financiralo album to je album World Musica, znači eh, Dražen Franolić i eh, Kamenko Čulap su napravili album koji se zove Bujrum i to je u principu svirka na tradicionalnim instrumentima, na udaralcama i na lutnji. I to je naravno komercijalno totalno neisplativo ono eh, projekt, ali evo recimo Finistar Ministarstvo kulture je dao sredstva za to, što je OK. Da, takvi slučaj postoje. Ministarstvo može reći, evo mi izdvajamo toliko i toliko i doista izdvajaju za nešto. Međutim, to je rijetko i da ide u nekakve vrste glazbe koji jednostavno nisu niti na rubu mainstreama, mi pokušavamo nekako mislim da, mi pokušavamo negdje zagrebati po mainstreamu ako ne, ako ne bar nekoga izvođača gurnuto u mainstream jer kod nas ne znam to ćeš ti bolje reći ali jednostavno nema ni jednog benda nakon hladnog piva Let 3-a i ne znam TBF-a koji, koji je uletio ono na način ko što su oni uletile, to je da su preko noći onak... <laughs> postali netko i nešto ajmo tak to reći jednostavno da da, da se ih mogu čuti na radiju ili na televiziji da su punjali dvorana i to nema toga jednostavno najjači bend na ovim područjima je Dubioza Collective koji kokitiraju ono sa folk glazbom i to je to ono što što kod nas prolazi ali Nekakva scena, kao, kao da se i scena sama zakopava unutra, jer je, je shvatila da okay, ne možemo ništa vani, ajmo unutra, ajmo grebati još dalje unutra, ajmo kopat. Ja, ja ne znam, da li možeš izvojiti neki band za koje misliš da ili će uspjeti ili da je uspio po tim nekim mjerilima, da, da može živjeti ili ne znam, ono, da može imati rentabilne koncerte. Ili rentabilna izdanja da može recimo reći ok, izdali smo, napravili smo 1000 CD-ova, prodat ćemo ne 100, ne 200, prodat ćemo 700. Toga nema jednostavno. A tiraže su jako male. Evo, baš sam, ove, ne, nedavno su punčke bile ove, na masteringu, su bile kao u studiju i same su napravile kompletno izdanje. tiskale u Bugarskoj, bez izdavača uložili su svoje novce. 25.000 kuna i kaže da su već vratili pola novaca od prodaje samostalnog CD-a i Merchandajza. Samo, samo mislim da više nije stvar u pravima, nego je samo u svirkama. U, znači ona kaže da se zapravo samo u koncertima pokrivaju, nisu nigdje naravno ništa prijavili, ne, ne dopreko zampra, ne dopreko izdovača, popolno su samostalne. I... i ta njihova priča mi je dijelovala dosta onak, pozitivno za neku budućnost te žive glazbe. Sad, a, mislim, onda će se vjerojatno izdobajaći morati tome prilagoditi. Ma, to je super što ti govoriš, samo što u trenutku kad imaš distributera, to više nije 25.000 kuna, nego, nego svi ti ljudi koji sjede, sva ta da onda postane 75, 100 tako dalje. onda tu naravno i rastu troškovi, veći su troškovice daje itd. Mislim, ja kad razgovaram sa bilo kim u regiji za distribuciju filma u Jugoslaviji, ja kažem ako možeš sam nemoj uzet mene, ja ću ti uzet postotak i to ti ne vredi. Ako ne možeš sam onda uzi mene kao servis i ja imam kontakte, mislim kontakt kod na, kontakt je nešto što se cijeni. I ovo što ti kažeš koncerti. Oni sami prodaju puno sviraju i sami prodaju svoje cd na koncertima i to se može, ali mislim to nije za, on ne žive od glazbe, one sad trenutno kopaju i pokrivaju troškove, to je super primjer, ali svi x o bendovima koji žive, mislim ja znam recimo da je Elemental koji je kao popularan bend ne živi od glazbe, svi imaju paralelne poslove. mislim, Bubljer igra poker, to je onak... Čini mi se da smo u stvari malo prije, s jedne strane ja cijelo vrijeme možda imam krivi dojam, a to je da je negdje ključni, uh, ključni problem u uh, Hrvatskom društvu skladatelja i načinu na koji on organizira polje, odnosno da naprosto su im dani uh, alati kroz zakon, kroz neki namet koji je neizbježan, dakle... Uh, država je osigurala sredstva koja se onda ulijevaju u taj fond koja bi trebala biti nekako drugačije strukturirana, odnosno drugačije se raspoređivati. Mogu ja Ko, Koliko ja mogu to sa svog stanovišta reći i mislim da je to neka bitna razlika između Zampa i havca, da ja spadam tu neki branitelj Zampa, ali u principu moram priznati da ja za razliku od većine ljude mislim da oni ne rade tako loš posao i da su oni jako bitni segment, općenito glazbene scene za sve nas i da ljudi jako površno doživljavaju sve što se tiče u javnosti oko Zampa i da kad bi imali potpunu informaciju da bi možda malo drugačije razmišljali. Što ne kažem da je sve savršeno, daleko od toga i da ima puno prostora da bude puno bolje i to mi cijelo vrijeme pri pričamo unutar raznih udruga i svakako može biti puno bolje, ali mislim da je i za sada zapravo zampje u regiji apsolutno najjača kuća koja radi posao, ali moramo jednu stvar vrlo jasno shvatiti. Oni su Collecting Society, znači oni ubiru ta određena sredstva i ta sredstva dijele autorima koji su napravili glazbu. Znači užasno puno ljudi u ovoj zemlji dobivao neke novce, neke ozbiljnije, neke manje ozbiljne, ovisno o njihovoj rotaciji, a to je velika razlika od havca koja dobro kužim kako havc funkcionira. Oni imaju, oni nemaju oni ne dijele novce po rotaciji, nego dijele novce po tome koliko imaju vjere u neki projekti, ne znam kako funkcionira to u Havcu, ali u svakom slučaju nije po nekim realnim podacima koji se događaju na terenu. Oni baš služe kao udruga koja mora financirati dijela da se ona ostvare. ZAMP to nije. ZAMP dijeli ono što se vrti, to je bitna razlika. ZAMP nije državna institucija koja dijeli novce. Oni imaju određeni budžet od toga što prikupljaju i taj budžet Odlazi za financiranje projekata. E sad tu možemo pričati da li je to dovoljno, da li je to dovoljno. To je to, samo pitanje je koliko je to, to je jedan manji dio, veći dio e, se dijeli ljudima koji rade glazbu. Koliko i kako, to, isto, ono, to je bitno. To je, to bitno. Vidjet, to je zapravo najbitnije. Absolutno. Ali hoću reći ovaj najveći dio se dijeli autorima. Ljudi dobivaju novce. Oni da li se vraćamo na ono što je on rekao, da, da je ta priča, da je cijela ta priča zapravo uh, uh, ispurana na način da nekoliko autora koji su najčešće šund od toga jako dobro žive. A nije baš nekoliko, ima ih jako puno. Dobro, ima ih jako to puno. Je puno, puno ljudi, ne? Dobro da ali, ali ono što se radi, najviše sluša, ono što se najviše radi vrti. Ali u koja se vrti, oni dobivaju neke novce i to čim se malo više vrti dobivaju ozbiljnije novce. To možete poslije malo pričati sa mrlitom i sa sašom, ja mislim da će oni potvrditi moje Znači, na Samo... nezavisnim mislim glupo je da sad ovdje raspravljamo Samo... o Zampu, ali Zamp naplaćuje nezavisnim klubovima za nezavisne autore, neke cifre koje se plaćaju mjesečno, plus još po koncertu za nezavisne bendove koji nemaju zaštićena autorska prava, po 350, 500 kuna, 700 kuna, niko od tih autora ne dobivate novce, a sve to ide Zampu. Da, znači ti novci trebali, se dijele trebali. onda nekim mainstream izlođačima i to stoji. A to, je, to je upravo zato što ste potpisali paušalni ugovor s njima. Yes, Jer vam je bio jeftiniji ali, nego... Da, da ali isto tako postoje, mislim, znaš koji bendovi kod nas sviraju. Se, isto tako svi ti bendovi moraju potpisivati one nekakve formulare gdje se odriču autorskih prava koje ni, nemaju niti zaštićena. Jer ako to ne potpišu pa. onda se na, za njih mora platiti još dodatnih 500 kuna. Znači, bendovi da, koji su apsolutno... To je novac koji se njima vraća umanjeni za... Ma kome? Nezavišne Pa kažem ti o tome. Da, imate sto bendova godišnje koji Imamo. su učlanjeni u ZAMP. Onda je to nekakvih sto autora u ZAMP-u kojima se novac raspodjeljuje I da tih sto bendova pokuca jednog dana na vrata, na skupštinu ZAMP-a, to karikiram, kažem, ke okay, mi smo se ne znam, neformalno udružili i želimo, onak... Ja, to... e, mislim... Na foru uh, klapčera na kraju kraja. Znam, na, ali, naš, to, ali... Mislim, to se neće nikad desiti. A druga stvar je pa... što smo imali jedan veliki band iz Amerike, Rosetu, za koju smo platili 1300 kuna, Zampu, za njihov autorska prava. Band je došlo sljedeće godine. Ja sam ih pitala jesu dobili te novce, nisu dobili te novce. I onda su to... potpisali naravno, i formulari, i sve. Znači, oni uh, uzimaju novce od nezavisnih bendova... I, ti nezavisni bendovi koji imaju regulirana nekakva prava sa nekakvim agencijama nikad ne dobiju te novce od zampa i to stoji ono. Da, znam. Moj bend je svirao u Italiji gdje je promotor platio 300 eura, a nama je dao 400, znači 300 eura je platio njihovim kolektivim i mi naravno taj novac nismo nikad dobili natrag od Zampa, zato što je tu ta stvar reciprociteta koja znači Zamp sklapa dogovore sa ostalim uh, Collecting society vani i ne znam, ako dođe jedan bend u Hrvatsku, vana, a jedan ode u Italiju, onda si oni nekako prebijaju taj novac. Znači, to je jedna siva zona u kojoj Zamp zamračuje određena sredstva. Da, ali za domaće bendove, ja mislim da je korisno da odu zaštititi svoje pjesme u Zampi. Jer će barem nešto dobiti, a na kraju krava mogu stvoriti neku kritičnu masu da pokrene nešto i da se e, da se dio tih sredstava vraća nazad tim bendovima. E sad, kako dođe do toga? Ne da se ne vraća, se iz, iz je so, pa, da primjer je, je nikad, nikad. A to su sad različiti primjeri, neki bendovi koji... Zato što nisu nikad potpisali, nisu nikad ispunili onaj obrazac sa pjesmama. Se ne vrti na radiju. Još jesu Ne, ne, ali se ne vrte na radiju. trebali Ma vrte se sigurno na radiju, samo znači negdje u zampu po i sigurno su se vrtili, ako je loš primjer, znam 100% da su se sigurno vrtili na nekim radijima i sigurno je postojao neki koeficijent po kojem oni da. Ne znam, naj, najveći honorar koji je dobio neko od bendova s kojima ja radim je, ne znam, 5000 kuna, što je neki novac za koji ti može platiti Sada, se oko tvog brata. <laughs> Sada, da to objasnim zgašno se dodalo da je on dobio samo 50 kuna. Tih 50 kuna je vjerojatno dobio rotacije na radiju, koliko ja kužim, a od koncerata nije dobio zato što klubovi masovno plaćaju paušal, a paušal se onda obračunava po nekakvom obliku uzorka koji je generalno napravljen prema ukupnoj rotaciji u eteru, što znači da može taj nezaisti band svirati 200 puta u klubovima gdje i opet će se uzeti to taj generalni eter i onda on neće dobiti. To je problem. Ali zato što klubovi dogovaraju paušal, trebali bi onda plaćati posebno za svaki koncert i onda bi trebali za svaki koncert prijaviti set listu kao što mi radimo kad radimo koncerte svoje, ne znam, Baja ga svira na šalati, ima toliko tisuća ljudi, sviruje te i te pjesme i mi smo još Bayag i publisher to i onda prijavljujemo to i on mora dobiti to nazad, to, nema, to, to će sigurno dobiti onda ali ako je paušal neće. Mislim... Ok, kad sam vratila priču da ZAMP nije bila namjera da sad ono očerećimo kako je, kako je ZAMP koje su mu dobre odnosno loše strane, više, više sam ga, ga izvadila u nekom smislu postojanja alata zato što se kroz sva dosadašnja javljanja na neki način pokazalo da postoji potreba za javnom potporom. Uh, glazbenoj produkciji. Ne? A čini mi se da je ona na neki... Više sam i povlačila u paraleli sa recimo hrt nego li u paraleli sa Havcom na način na koji je to organizirano. I sad pretpostavljam da je tamo jednako nemoguće ništa promijeniti kao i hrvatskom novinarskom društvu, uh, ali ne, nekako bi se čini da je možda to je neki tip problema od kojeg bi valjalo krenut, rašlanjivati stvari, da se vidi u stvari šta unutar sustava kao takvog postoji. No... Mislim, evo, samo bi jednu stvar rekao, kad, već, kad su već mediji znam po pitanju. E, mi smo imali zapravo super emisiju Ante Perkovića do, ne znam, do, do, do par tjedana, koja je govorila o, Reliji, o regionalnoj e, glazbi, to je bila stvarno fantastična emisija, Ovo je govorila i o, i o trenutnoj glazbi u hrvatskoj regiji, puštala sam ju, zatravila je četiri sata, zvala se ponedljikom prvi, ponedljikom prvi, na prvom, ponedljikom. Ponedljikom drugi, po, drugi ponedjeljak, dobro, ne veze. I bila je emisija maje Savić, također o džezu. وجesova je bila isto na na Hrvatskom radiju. E, to, su, to su bile fantastične emisije koje sam im čuo, ta nevjerojatne ovaj pivašice, muzičare, doli, op, odlične ovaj e, diskografske projekte i emisije su ukinute zanimirovat, a, a bile su male oaze zapravo trenutnog stvarnog stanja u glazbi od nezavisnog izdavaštva do zavisnog izdavaštva i čovjek je stvarno mogao biti informiran o, o trenutku gdje živi i šta se oko njega događa. To je bilo stvarno fantastično. Ante Perković je to odlično zakupio i prepremao. E, da međutim, jedna druga stvar je, znači, prođe emisija Ante Perkovića u kojoj si, znači, lociran si vremenski i prostorno, gdje sljedeća pjesma nakon emisije Ante Perkovića kreće neki hit iz 80-ih tipa Vam Sala plaja on ne znam malo ono, I, i ja u tom trenutku zovem Ante Perkovića i kažem daj mi saznaj molim te ko je sad pustio nakon tvoje emisije kuješ u kojoj ne znam zadnje je bilo nešto al vrhunska neka mjuzika se vrtila ovaj se Vam sala plaja od kuda sad prva stvar nakon toga jer neko sluša tvoju emisiju pa, pa baš odlučio da da to paše kuješ ne ono nevjerovatno, ba, ne znam, ide, ide live koncert, tipa ne, nešto kolunar ili ovako nešto, ide i sad nakon toga šok. I on ovdje tamo i to prouči. I ima frajer koji sjedi u trenirici tamo već 30 godina, koji je sadužen da pušta taj night play na hrvatskom radiju, koji se svi boje preprogramirati, jer je rađen u dosu odnosno ne znam, nekom programu koji niko ne kuži, znači on se boji zapravo promijeniti pjesmu unutar da ne sjebe cijeli taj night play i ako malo, ako malo ovaj, bolje poslušate taj noćni program Hrvusog radija, on je uvijek isti. To su 80. koje se vrte, ili far kojeg sam upoznao kasnije, sam došao tamo da ga upoznam i stvarno Flyer onak sjedi, onak bljed, kužiš u trenirci, a Pengs, night play, kužiš, opiče ne zna koji se mi bitno da se to vrti po noći. Ja sam onda rekao Ante Perkoviću moramo hitno napraviti udruženje e, za udar na taj night play, jel bi, jel bi, jel bi zapravo preprogramiravanjem tog uređaja bi bilo mjesto da se svi vrte nezavisni i zavisni bendovi iz Hrvatske i da svi dobiju određen broj vrćenja koji ih motivirao na rad. A noću i onako, onako radi ne ne ostvaruju neki veliki profit od reklamiranja. Znači, znači trebalo bi prvo osvojiti taj noćni termin na sva tri programa Hrvatskog radija. Evo, to je za početak. Mediji i ZAMP. Dakle, na koji način je mm, usmjerio razvoj glazbenog polja mm, pojava interneta i njegovo širenje? Da li je, s jedne strane, internet pomogao nekim e, malim nezavisnim izdavačima, e, glazbenicima da se sami izdaju i distribuiraju i, ili je samo štet, štetu donio, odnosno koji su pozitivni, a koji negativni aspekti na e, razvoj glazbene scene? U uh, principu pridonio je lakšoj komunikaciji, lakšoj uh, u teoriji lakšoj prodaji, znači se prodaja može raditi direktno ono prema mušteri, mogu se zaobići distributeri, a opet uh, jako je uh, uh, zasitio tržište jer se pojavilo Dan put uh, užasno puno uh, izvođača, užasno puno albuma i internet je pomogao uh, uh, kupcu uh, uh, glazbe da uh, prije nego što se odluči da izdvoji novac za neki album da ga u cijelosti presluša i to više puta, znači može jako uh, paziti na svoj novac na način da će preslušati nešto i da li će mu to nešto što, što čuje odgovarati da sluša i dalje. A, znači tu se događa ono što si nekad imao, da si došao u CD shop ili u trgovinu pločama, da si poslušao jednu dve pjesme i ok, bilo je dovoljno ono istraživanja, to ću kupiti jer me zanima nova glazba, nije bilo toliko veliki izbor i ljudi su više neplanirano trošili. Znači to je nekako negativna, ajmo reći negativna strana, iako Ok, fair je znati to što kupuješ. Ali recimo na našem na našim teritoriju navika kupovanja glazbe je s pojavom interneta i mogućnosti besplatnog skidanja glazbe, to nam je vjerojatno nekakva ono, genska ono predispozicija da ako nešto možemo dobiti za džabe, da, iako nije baš sasvim legalno, da ćemo se koristiti tim. Tako da kod nas E, kupovina glazbe je onak se užasno, užasno smanjila, dok recimo vani nije toliko, vani još postoji ta, ta e, navika da ako je nešto što ti se sviđa, da za to i platiš, pa makara ono platiš 3 dolara ili 5 dolara za neki download nekog albuma, da ćeš to i napraviti. Tako da mi imamo situaciju recimo Imamo neke bendove koji e, odlaze na turneje vani, nisu to sad neke, bog kako, velike turneje, ali neki bendovi jednostavno imaju više fanova vani dok su ovdje e, nepoznatiji. Ali oni ostvaruju veći promet, ono, prodaj CD-ova i downloada, neko od bendova koji ovdje pune klubove, ali su isključivo orijentirani na naša područja. Tako da imate slučaj da bend koji može napuniti kset ili bilo koji klub u Zagrebu ili u Hrvatskoj ostvaruje lošiju prodaju od benda koji u Zagrebu ne može dofurat sto ljudi, ali ode jednom godišnjem trneju vani i svira u Njemačkoj pred 50 ljudi, ono po večeri, da će on prodati više nosača zvuka nego neko koje je popularnije ovdje. Znači to je nekad specifičnost našeg tržišta da još uvijek nije razvijena ta navika kupovanja. Da li će se to nekad uskoro promijeniti, ili ne? E, zbilja ne znam. Imamo tu sreću da se e, nedavno kod nas pojavio i taj e, servis za slušanje glazbe, zove se Deezer i mislim da oni ostvaruju neki broj korisnika, ne znam ili imaš ti kakve, oni su vezani za tekom, pa su se neki ljudi odlučili uzeti dizer i preslušavaju muziku, znači to je neki sitni izvor prihoda za, za nas, ako ljudi e, e, barem ono odvoje 7 eura mjesečno, znači ako slušaju neke naše benda, mi ćemo dobiti te neke cente i to je recimo nešto za što se nadam da će e, uskoro e, biti način na koji ljudi kom, e, konzumiraju muziku, a da je legalno i da bendovi mogu dobiti neka sredstva od toga. Inače, od e, downloadiranja e, nema nikakve koristi, čak pogotovo kad se uzme u obzir da e, su cijene ulaznica jako niske i tako da kažem da band koji trenutno počinje ili pokušava nešto ostvariti ima užasno velike prepreke da jednog dana postane rentabilan, znači kod nas mogu postojati bendovi koji naizgledi na izgledaju uspješni, ali to je sve stvar ono u, u, početnog u, ulaganja nekog kapitala koji je došao ili od bogatog tate ili od četiri tate koji su se odružili pa su kupili ono bendu, ne znam od studija do snimanja spota do učestvovanja na nekoj turneji tako da tako da imate taj, taj sindrom bogatih, ono, bogate djece koje imaju svoje bendove koji koje na očigled izgle, funkcioniraju kao da su uspješni ali u principu radi se o nekom početnom kapitalu koji se ne može vratiti e, zato što e, ljudi kod nas jednostavno nemaju naviku kupovanja glazbe i taj band nakon prvog ili drugog albuma dok tata ne kaže više ne mogu to financirati onda imamo problema i u firmi, moram dati plaće tako da ti bendovi se gase nakon 3-4 godina tako da ono o čemu smo ranije pričali, bendovi koji nisu se pojavili nakon koji su se pojavili nakon leta 3 ili hladnog piva su jako jako ne rentabilna stvari, jako sišu novaca iz nekakvih kućnih budžeta ili, ono, ili postaje taj oblik ono, strastvenog hobija da ono, ulažeš u nešto samo zato da bi se time bavio. Ne? Možda samo da malo vratim na, na u internet priču. Ovo što je rekao SIX, apsolutno stoji, to je tako za mlade bendove i ne znam kako će se promijeniti vjerojatno kroz ova financiranja o kojem smo pričali možda, ali samo da vratim malo da, da malo optimizam neki ipak se pojavi ovoga e, digitalna prodaja kod nas praktički nije postojala. Ima par servisa koji su jedan je nas dala Music Shop, drugi je cdt od Akvariusa koji isključivo imaju download, prije je bila i ova fonoteka od Tech.com i zapravo tek sad pojavom dizera mi možemo reći da se nešto počelo pomicati i da bi se tu moglo nešto dogoditi. Inače je to u svijetu jako razvijeno i sad se prvi put uh, u Švedskoj gdje otkud potiče zapravo Spotify, Spotify je jedan od također diz, takvih diz, ovih streaming servisa. Na, naime, postoji razlika. Mi do sada smo se bavili isključivo downloadom, a download uh, trackova, track by track je polako na umoru. I sad je u principu Budućnost kompletne digitalne distribucije glazbe kroz streaming servise, znači u kojima ne pohranjujete na svojih hard te pjesme, nego ih samo preslušavate, ali govorite što želite preslušavati. Dizer je prvi primjer takav, pretplata košta 7 ili 8 eura, ne znam točno, i kod nas je trenutno 20 tisuća pretplatnika to zvuči jako puno, u početku ih je bilo vrlo malo, ali su onda, tekom mi je ponudio, kad je napravio deal sa Deezerom, je ponudio bundle u kojem zapravo ti dobivaš i Max TV To Go i dobivaš Deezer i sve skupa i sad je zapravo Nama malo i na industriji, ali i te komu i cijeloj javnosti cilj da mi kad prođe taj period kad su oni uzeli to na ne znam da li 15 mjeseci ili 24, da oni zaista onda ostanu pretplatnici. Mi ćemo vidjeti da li će ih ostati 20 tisuća. Sad ih trenutno, sad trenutno jesu i uče se konzumirati na taj način, ali pitanje je da li će htjeti produžiti pretplatu konkretno za dizer Ali to je ovoga... Nešto što, spomenuo sam Spotify u Švedskoj, zbog toga što je Švedska prva zemlja koja bilježi porast prodaje diskografskog proizvoda, u nazad 20 uh, godina je to konstantni pad i sad su napokon toliko počeli digitalno prodava da taj pad fizičkih nosača zvuka se nadoknadio. To je prva zemlja u Europi koja je to uspjela. Ali zato što je vrlo razvijena, vrlo kulturna, vrlo civilizirana i tamo oni imaju 70% ukupnog švedskog stanovništva je onaj low user od spotify -a. znači to je onaj koji ne plaća taj premium paket, nego plaća vrlo malo uh, i ima ograničenja neka, imaju reklame i slične stvari. A 30% ukupnog švedskog naroda ima premium pretplatu, znači plaća tih nekih recimo 10 eura. I to je toliko napravilo posla sa tim trekovima na internetu da je, da je to sad uspjelo vratiti da je konačno jedna godina bolja nego prethodna. Što se nigdje ne događa, ali suda su sve lošije i kod nas, i u Europi i u Americi i svuda, ali jednostavno pada taj consuming i internet to ne može nadoknaditi. Sad je napokon negdje se počelo događati kroz te streaming servise da se to polako nadoknađuje. I mislim da je to ukupno dobro za sve nas. E sad, mi na Brtovitom Balkanu, pitanje koliko će ovo brzo u to ući. Kod nas digital download nikad nije ovoga zaživio, jer dokle god ti imaš mogućnost da to radiš besplatno, koliko god da je to jeftino, teško će te neko nagovori da konzumiraš na drugi način. Znači to je jednostavno moraš biti kvalitetni, moraš imati bolje pakiranje, bolje prezentaciju, sve moraš imati bolje, to sve naravno košta i nek, niko nije zapravo uspio naći kvalitetan biznis model u tome i zbog toga nikad nije zaživjelo. Ali sad sa streaming servisima možda postoji neka šansa, jer to zaista nije skupo, vrlo je using fre, ono user friendly i ima stvarno kompletno sve gore. Uzmeš pretplatu i imaš gore sve što god hoćeš slušat. Sve ono, ajmo reći mainstream sad, ne znam da li baš ima cijelu indie scenu i to teško, ali, ali ima stvarno je bogato, ne? Znači, to je jednostavno, uh, to je neka budućnost koja se meni čini da ima smisla i koja bi mogla zaživjeti. Može pitanje Da završimo baš ono u, u mračnom tonu da je sve propalo. Može pitanje. Ovaj, a mislim, možda je stvar imena, recimo. Uh, mali postotak stanovništva vjerojatno i iz nas za Deezer i za Spotify i za te servise. Ovaj, uh, možda bi stvari bile drugačije kod nas da je recimo jedan iTunes odlučio ući na naše područje. Mislim. Kod it je problem što mi nismo bili u EU, one ulaze u opće u zemlje u koje nisu u EU i sad smo ušli u EU i trebao bi doći. Ali sad i dalje problem s, uh, u dijelom, u, mislim da je nešto zakonski, ne bi znao ili ne znam točno detalje, ali nešto oko domicilnih društava i tako dalje. Ali to se sad rješava, mislim da bi trebao IT-onsa doći. U nekom. Mislim da je sa it problem sa kartičarima zato što mi smo u nekoj zoni e, zemalja koje, u kojoj nije sigurno e, poslovati preko kartica. iTunes isključivo, znači da bi mogao opće e, otvoriti kao da moraš imati karticu. Da... Uletim sekundu, prosim da ne zaboravim, ali treba reći jednu stvar, iTunes je ušao u Sloveniji i nije se dogodilo skoro ništa. Znači jednostavno bojim se da smo mi ti teritoriji koji su prekasno već za, uh, mislim da download više ne može zaživjeti ovdje, jer su ljudi toliko naučili na to besplatno skidanje da, da čak i tamo gdje u Sloveniji nije jednostavno ne, ne funkcionira ljudi ga ne skidaju na IT on su stvari. Jer i dalje znaju sve kanale gdje mogu to raditi besplatno, nema nikakvog zakona koji ih isključuje gasi tjera ne znam bilo šta već <laughs> se, šta se radite. Možda bilo im jednostavnije da naprave jedno tržište za bivšu Jugoslaviju, znači da naprave jednu verziju što je naravno teško izvedivo, da imaju jednu verziju za, za ovo područje, jer ne moraju to sve prevoditi, ali da, opet tu su dogovori sa izdavačima i sa distributerima, tako da, da. A kad si spomenuo imena, evo jedan, je, kako sam zapravo prvi put primijetio da vani e, prodaja e, da funkcionira sasvim slučajno, znači mi imamo na Munli Rekord su jedan band iz Osijeka koji se zove kog. I ja sam gledao izvatke e, od prodaja njihovih downloada i onda sam primijetio da jako puno zarađuju na australskim ITuncima, on znači, enormne novce, znači ono, za naša područja, znači koliko su kog prodali na australskim ITuncima toliko 20 naših izvođača nije još prodalo se ukupno i onda sam išao gledati u čemu je stvar I onda sam shvatio da u Australiji Postoji neki indie band Koji se isto zove Koga I onda ljudi masovno greše I automatski kupuju Album od Koga Iz Osijeka I ono Album dan danas se prodaje Ima jednu zvjezdicu od pet Znači ljudi kupe album Od Koga i šta je ovo I odmah jedna zvjezdica Znači <laughs> <laughs> <Tak>. <laughs> I recimo, uh, band Bilk ima pjesmu koja se zove Beyoncé. I ta je pjesma zaradila ona isto, ne dam, 100 eura, zato što ljudi kliknu Beyoncé, traže Beyoncé i izađe ima nešto od Bilka i to je tako. <laughs> <laughs> tako. Tako, da, možda ne bi bilo loše da neki band napravi album koji se zove, e, koji ima pjesme Metallica, ne znam Red Hot Chili Peppers i to onda bi... ljudi <laughs> bar... <laughs> A mislim to su neki trikovi koji u principu ponekad i upale, znači da, Ovoga. jednostavno onak marketinški odradiš nešto, vežeš se za nešto i onak to ti upali sad. Naravno, kog to nije radio svjesno, ali evo, zaradio je, sasvim slučajno, nažalost Ben se raspao, <laughs> pa su novci ostali nama, šalim se. <laughs> ali, on to je što je ovoga, Danko rekao, da, mi smo užasno, užasno zahtjevno tržište i jako teško se odvajamo, čak i od sitnih novaca. A to je, mislim, u principu Čudno jer mi smo imali scenu nezavisnu koja je funkcionirala na kazetama i kad, ok, kazete su se presnimavale i to, ali ljudi su kupovali te kazete i to su bili neke cijene od 15 do 20 kuna i znam, moglo se probati tisuću, dvije tisuće kazeta, ono što je ok, respektabilna tiraža, ali toga više nema, znači se ovi se ne kupuju, nekakav prosječan indie band u Hrvatskoj može probati 50 do stovi nila, to je neki ono top, znači ko uspije to prodat i to isključivo se prodaje ima ima Pa, mo... ja bi vas rado pitao kako slušate muziku, koji ste zadnji album kupili, da li je to bio download, da li ste slušali nešto na dizeru ili, ajde, možete reći, ono, da. <laughs> Ti mislim, imaš sigurno CD-o. Okay. A ne, zbilja. <laughs> Oliver je jedno vrijeme kupovao sve naše izdanje, a u zadnje vrijeme isto. <laughs> Možda mogu, ja mogu reći samo, mi imamo još uvijek 7 dućana, borimo se, držimo tu našu maloprodajnu mrežu, nije lako i stvarno nam baš ne ide nije to baš lako držat više CD šopove, ali mi zapravo živimo od, od, od jednog malog broja ljudi koji to užasno voli. I njih je sve manje naravno, ali oni baš ono to užasno vole, oni vole biti u CD shopu, oni vole lista oni vole gledat, vole slušati. I mi zapravo ko shopovi preživljavamo, to više nije nikakav biznis, to ono, samo gledamo da se nekak pokrijemo i to je najčešće nemoguće Pokrijemo iz drugih segmenta posla, po, uh, posla ali jednostavno nekako nam je, ti šopovi su ono ko neki centri Znate, vjerojatno, da imamo tva, tu dva u rijeci, imamo u, ovoga, u Splitu, u Zadru, u Šibeniku, u Zagrebu i u Rovinju smo sad uzeli doćan. Znači, one jednostavno, ne odustajemo od toga, ali činjenica je da se sve više prodaje vinila, dosta se prodaje majica, ovih prišivaka, takvih stvari, sve manje zapravo onog osnove, onog srži svega CD-a, ne, toga je sve manje. I dalje živimo od toga, i dalje je to najbitnije, ali to jako pada, a ovo drugo pokušavamo nešto instalirati unutra što se može prodavati da bude ovoga, da ima smisla. Ali smo da zapravo najviše živimo od ljudi koji vole tamo biti. To je jednostavno jedan svjeto nazor, ljudi to vole. Ali sad normalno mlađe generacije koje su odrasle na smartfonovima, MP3 playerima i to oni jednostavno više nemaju za to osjećaj. Mi, mi kao industrija moramo naći sistem i to je možda taj streaming koji mi vidimo da je moguće za nešto tako i neki sistem da regrutiramo nove generacije. Nove generacije jednostavno te proizvode ne percipiraju da postoje. Oni ne kuže da postoji fizički proizvod jer nemaju više ni CD player, nemaju više ni ground phone, nemaju, ne. Tako dakle, da to je sad, je, mi moramo raditi na tome da educiramo nove uzere, to je naš glavni posao. Znači, praktički CD shopova, od CD shopova očekujemo isto što smo doživjeli od videoteke, znači kroz par godina, to će sve nestati jer mislim praktički normalno kako revolucije ide, takav kako trend je samo mi nekako razmišljamo da ćemo ih uspjeti ipak održati imamo neke inicijative jer tu, tu, nije samo, tu nije samo videokazeta koja se renta znači tu ima puno proizvoda i mislim da onda ima nekog smisla da se održi svaki grad može imati jedno takvo mjesto ili dva takva mjesta ako je veći grad ili tri ili slično ali u tom smislu CD Shopa kakvog smo naučili kakav je bio nekada prije recimo pet ili deset ili petnaest godina to će se sigurno promijeniti ali mislim da ne mora, ne mora nužno biti sudbina videoteke, jer videoteka ima stvarno ono skućeni model djelovanja. Ima samo DVD ili VHS-e koje se iznajemljuju i to je to. Ne može se ništa drugo tržiti u njima. <gledajte> Alo. Da, i to jako, jako, ja. da. Mi sad sva izdanja koja naručujemo izvana i dosta naših nekih domaćih izdanja radimo na vinilu. Samo što sad to puno skuplje radi nego CD, to je smiješno, ali je tako. Oni su sad skuplji nego CD. Mislim, dobro, sad kada, kada je bila ta cijela kampanja, Creative Commons, pojavom, znači, bespotnog izdu, ovaj, izdavaštva bez, bez zaštite prava, uglavnom su se koristili argumenti da je izdavačka industrija Tih godina kada je trebala odreagirat sa cijenama CD-a i distribucije nije to napravila i ljudi su zapravo u tom trenutku izgubili kontakt sa izdavaštvom, sa, sa, sa materialnim ovaj, zapisima. Uh, a i činjenice da, da su ne znam, one neke skale su pokazivali uvijek da izvođač dobije, ne znam, cijelo tog iznosa, 1, među 1 i 2 posto, 3 posto, a da sve ostale pare ode od, od, od, ovaj, na te silne namete na izvođača i to je zapravo na izdavaštvo, ne. Znam, ne, znam, vaštvo, ne. I zapravo kad ti, kad ti ovaj to zbrojše skupa opet su na muzičarima živjeli nametnici na neki način su se doživljavali izvođači, ovaj izdavači pardon, jer su uzimali poprilično velike svote novaca odnosno na ono što dobivao autor iz, iz, izvođač. Da li, se, da li se nešto planira promijeniti sa ovom digitalnom distribucijom ili će biti opet isto? Pa ne, to je generalno razmišljanje koje mislim osobno da je pogrešno ali naravno svako uvijek gledaju svog kuta, ja sam iz kuta diskografa pa znam koji su troškovi koji nastaju oko izdanja, ne samo proizvodnom i nekakvom tom pravnom, u smislu prava, nego u smislu onda i promocije marketinga, pogona, svega i tako. Tu se definitivno neke stvari kod digitala mijenjaju, jer se neki troškovi smanju smanjuju i već su neki postoci različiti kod digitalne distribucije nego kod ove normalne, ali, ali mislim da generalno ovo, ovo s tim bi se moglo donekle složiti, iako je teško to tako reći, paušalno ima niz primjera da je zaista mogla diskografska industrija možda u nekom smislu drukčije reagirati što se tiče cijena. Ali moramo biti potpuno jasni u tome. Naime, kad se pojavio CD koji je zamijenio vinil, on je u početku kao prvo bila je proizvodnja vrlo skupa, kao drugo na njega je stajalo puno više glazbe i on je zbog toga bio u startu skuplji. E sad onda je vremenom su se otvarale tvornice i on je trebao gubiti na cijeni koja, na koje nije gubio. Ali mislim da je to općenito oko smanjenja ili skupoće proizvoda, na neki način floskula, ali u principu nekakva Playstation konzola uvijek košta isto. A isto je proizvodnja vrlo jeftina. Nego jednostavno, to je stvar koju ti ne možeš dobiti besplatno na drugom mjestu. I to je ključ. I to je kako kod svake robe, ponuda i potražnja, koliko nečega ima, koliko nema. I to je jednostavno trgovački odnos. Ne? I da, ovoga... Da, da svoj, da, da I još jedna stvar, samo sam sekundu, pardon. Još jedna stvar jako bitna, a to je ovo što je uh, Sik spomenuo, mi smo svi zapravo puno u cijeloj industriji izgubili nestankom kazete. Jer kazeta je bila jeftinija alternativa osnovnog proizvoda. Mi kad smo izgubili kazetu koja je kao format nestala, mi smo izgubili jeftini proizvod. Mi smo polako došli sa cijenama CD-a skoro kod cijene kazete. Zato što jednostavno ljudi više nisu tebi, ako je nešto bilo jako napeto, ti si kupio CD. Ali bilo ti puno stvari koje ti nije toliko napeto i onda bi možda kupio kazetu. Bilo užasno puno konzumenata koji su jednostavno kupovali kazete. Ali mi je to bilo ono, dobili su taj proizvod i ovoga, konzumirali su ga, a košilo ih je puno jeftinije nego da su morali kupiti CD. I onda kad je nestala kazeta u Hrvatskoj, tu je nama počela zapravo nagla, ukupna brojka se naglo smanjila. Ali, ali mislim da smo mi izgubili s tim cijanama, smo izgubili zapravo e, slušatelje, izgubili smo publiku, jer ove, moja kolegica koja živi u Parizu, e, njoj je sasvim normalno da kad ide u Dučan po Špeceraj da svrati u CD Shop i kupi 10 CD-ova, e, nečega što nikad nije čula znači i onako uopćine preslušava, nego gleda afro, aha, to će si uzeti, to će si... Uzeti. Znači one u principu te zemlje o kojima mi pričamo sada da su, da su visoko osvještene, da slušaju novu muziku, da biraju ovo ono, oni su zapravo očito zbog standarda imali i razvijeli tu reći. naviku da dođeš u CD Shop i uzmeš si deset komada za doma uz ručak da poslužiš. Ja, sam, ja sam u CD Shop u zadnjoj vrijeme ulazio samo o friendovima za rođendom i to sam se još isto trudio da izaberem što bolju kvalitetu za tih 150 kuna da, da nešto ne kupim bez veze. Da, da, ali dobro, primjer je odličan, zapravo mislim da je to ispodredno dosta specifična situacija, naime Francuska zapravo nema te niže cijene, nema ni cijela Europa, U Americi jedino je zapravo sistem da se može jeftinije dobivati. Najbolji naslovi su najeftiniji za razliku od ovog našeg francusko-njemačko-engleskog modela gdje su najbolji najskupljene. Kažem, mogu se složiti da je, da je taj trend para cijena bio možda prespor, trebalo je to ranije napraviti, ali kažem, opet ima i logike zašto ne. Znači, ovaj, ovaj primjer sa Francuskom mislim da ima najviše veze sa afinitetima dotične osobe i sa generalnom pozicijom toga što je standard bolji. I to je ovoga, da je to glavnina. I s tim da oni zaista imaju malo, nije njima baš tako lako skidati besplatne sadržaje kao kod nas to je velika razlika, ali oni, recimo, pogotovo Francuska je primjer, dobro, to nije možda, ne znam o kojem periodu pričate, ali oni su preko te inicijative Hadopi napravili sada uh, ovoga, jednu politiku u kojoj imaju ona tri neka upozorenja, u kojima nakon trećeg upozorenja se ukida account i ide neka teška kazna, nešto, ne znam šta, ali to prvo upozorenje su posljedna 330 tisuća ljudi uh, jer su primjećeni da koriste nelegalne sadržaje. Što se tiče glazbe. I nakon toga drugo upozorenje su morali poslati na 70.000 ljudi. Znači već je ono, jednostavno većina ljudi razmišljava taj način da ono, dok ide ide, ali kad dobiš nešto, onda ćeš stati tako jednostavno. Većina ljudi je pristojna, da tako kažem. <laughs> I ovoga, kak se zove, i onda ovih 70, kad je dobilo drugo upozorenje, gotovo svi su prestali uopće konzumirati glazbu na, na nelegalan način. u imam, su se naravno vjerojatno pojavljivali novi i tako dalje, ali govorimo o ovim istima. Što se pokazali? Ali apropo cijene, ovaj... Uh, gdje... da to više ne ide, ne? A su počeli onda kituri naš. Ali aproporcijene, dakle ovo što on rekao, ovaj, jednu, jednu varijablu možda nisi uvrstio, ali je recimo dosta bitna možda za naše područje u Hrvatskoj. Prosječna cijena albuma je negdje oko 3% prosječne plaće. Uh, vani je to duplo, znači 1,5%. To je možda velika razlika zašto je, recimo isto vani možda lakše kupit. Pa meni se čini da digitalna tranzicija za diskografe ovdje je barem deset godina zakasnila da bi se eventualno mijenjala kultura konzumacije. Naprosto muzika je postala digitalno dostupna kada s najpsterom što je što 98 tako nešto. I um, čini mi se da bilo kakav pokušaj da se mijenja kultura je zapravo negdje tada uh, uh, izgubljen djelomično iz toga što živimo u, u društvu ko, koje raspolaže sa puno manje uh, sredstava da bi ulagalo uh, u taj tip uh, da i konzumacije. No Međutim, htio sam reći nešto drugo. Zapravo kad se gleda globalna potrošnja na muziku, uh, osim u segmentu uh, nosača zvuka, ona zapravo posljednjih godina ne opada, ona zapravo raste. Dakle, kad se uzmu u obzir koncerti, prava, merchandise, uh, Dakle, ukupna količina, ukupna masa sredstava koja se troši na muziku zapravo ostaje ista. I čini mi se, ono što se događa unutar, uh, unutar uh, sektora je određeno uh, preustrojavanje. Vjerojatno, toliko što diskografi postaju nešto drugo od uh, prodavatelja fizičkog objekta. Uh, ali uh, zapravo problem... Uh, prodaj je možda prenaglašen uh, u ukupnoj situaciji uh, muzičke industrije. Ok, promijenili su se oni koji, koji su zapravo negdje tu stvarali ekonomiju pažnje i koji su diktirali uh, kuda ide sektor, ali uh, novci nisu nestali. Uh, tako da mislim da trebamo i to imati negdje uh, na umu. To, to, mislim, kod nas ja ZAMP u protekon. To možeš da si rekao da je to za neka druga tržita. Nisam siguran da je kod nas... Ha, gledaj, like, ZAMP je... Mm, sad sam gledao, izvješta je ZAMP-a ne. od 2005. do uh, 2012. Uh, povećali su prihode za 50%, dakle, sa nekih 70% na stoj nešto posto i većina da. toga ide... Uh, ubiranje od korisnika. Uh, to, to je što Danko rekao, oni su usavršili... Dakle, naš, čini mi se, ne, ne znam, ne baratam brojkama, koliki su... je gobitak diskografa, a koliki je dobitak od autorskih prava. Dakle, to je ukupna masa sredstava koje, koja ide u, u, uh, u taj vid potrošnje. Tako da, mm, ne da. znam, mislim, iz neke kad čovjek odstupi malo korak-natrag, onda kad pogleda to kao big picture, Uh, čini mi se da uh, ta kriza je možda malo prenaglašena. Neki gube, ali pa, ja čini mi da... se da neki <laughs> dobivaju. Nam. Kod nas su uh, izgubilo ih je dosta, ne samo izdavači, znači recimo zadnjih par mjeseci više nemaš ni podružnice Live Nationa, znači Lupa je bankrotirala, znači veliki koncerti za, sada, za, neko, za, za neko ne znam koje vrijeme I ih više nećemo imat kod nas, znači ta Ovoga, e, koncertni biznis je u dosta lošem stanju festivali isto dosta loše prolaze muzički festivali jako ono teško e, e, žive e, eventualno ovi koji e, su na obali pa su im glavne e, mušterije iz Engleske znači to su neki specijalizirane festivali, ali festivali i velike koncerti okrenuti prema domaćoj publici e, su jako trenutno e, riskantan biznis, do situacije u klubovima, znači klubovi isto imaju velikih problema sa e, održivošću, znači imaš nekoliko klubova koji imaju e, istina e, jako zasičen program, ali jako teško preživljavaju, znači Možda ljudi konzumiraju glazbu, možda troše isto, ali ne vjerujem da je izdavaštvo jedina grana biznisa koje je u krizi. Ja bih rekao da je kriza onak svuda, bar kod nas, ali mi smo opet specifično tržište i opet ima veze sa, sa standardom. da recimo jedan festival kao što je Outlook i Dimension koji se događa u Puli u osmom mjesecu, ne znam ko zna točno za taj festival, to je u biti engleski festival koji je normalno prebacio se na, našo, na naše more u Puli je bio ove godine u biti to je sad meni nije jasno, to je festival koji zarađuje ogromne novice, oni prodaju flyere za 50 kuna koji se svi rasprodaju, znači da, da, da, da. Znači, Flyer se prodaje za 50 kuna, program se prodaje za 50 kuna i to su, znači, da ne ulazimo u detalje točno kolika je to zarada od tog festivala. Sad meni nije jasno kako to da, recimo, taj festival koji se događa isto u Hrvatskoj, uh, koji radi, ne znam, to u biti uh, Outlook dovodi ska bendove, reggae bendove, a Dimension dovodi dj i to. Sad meni je čudna situacija. Kako jam festival koji je engleski, koji se događa u Hrvatskoj, zarađuje tok, toku masu love zarađuje, dovodi toke pjevače, sv glazbenike i zarađuje toku, sorry, trema me malo pa onda i zarađuje toku veliku svotu novaca. Kako to da se niko od Hrvata nije dosjetio napraviti neki takav festival? Mislim, meni je to smiješno. Ispada da oni zapravo nas iskoristavaju. Smo mi nesposobni napraviti takav festival. Da, mislim, znam da su to 80% Engleza i turista. Ja mislim da imaš še malo krive informacije. To nije isključivo Engleski festival. To se radi u, u kooprodukciji sa udrugom s isploši pozitivnim ritmom. Ne, ne, ne, ozbiljno. Ali to je sutra tema. Ne, ne, ne. Sorry, mala... Ma malo, ne, ne, ne trebamo rasčistiti. Organizacija je u biti većinski dio Engleze, to su 90% posjetite da su Engleze. To je istina, ali, ali zato, je, zato je ko produkcija pozitivne ritme i udruge se isploš tu da, ono, naše izvođače i našu scenu kako bih to rekla, ugura među to. Istina je da je 80% Engleza, da, i da je to velika, velika, ono, publika i potrošnja, ali mislim da si malo krivo to sve skupo predstavio. Ali sutra će ali, biti na panelu o festivalima i mislim da će se puno toga razjasniti tamo. Eto. Ali da, uh, svi ostali festivali Znači, osim Outlooka Dimensionsa i eventualnog projekta Garden, koji su također namijenjeni samo stranim gostima, njihove e, reklame ili najave nećeš vidjeti kod nas jer su ocijenili da im se ne isplati trošiti na domaće stanovništvo. Znači, da, ne budu došli, nije, kod nas nije toliko razvijen taj, ta navika odlaženja na festivale, dok je recimo u Engleskoj to traje, ne znam, od 60-ih, tako da je to neki ono, generacijski jaz od 40 godina, a svi ostali festivali su u jako velikoj krizi i u kriznom menadžmentu su, znači, ono, štedićemo ako treba i na spajalicama, znači, to je, ovoga, iako, tu bi se isto mogli dotaknuti i o nekakvog e, e, dijela gdje su možda potrebne nekakva potica iz i, javnih financija. Znači, da. Jer oni dobivaju neki neki poticaj. Koliko, ne ja, znam, konzora, koliko ja znam, ne dobio je nekak poticaj osim u nekakvim infrastrukturi, prostoru. A i music čak i plaća, čak i plaća prostor na RUN. Znači, za razliku od jednog egzita, koji je onak projekt Beog, Srpskog ministarstva kulture, InMusic i Teraneo su uh, ono uh, privatni biznisi i kao takvi se tretiraju i osuđeni ono, su na tu borbu. Znači nema ono, nikakve sigurnosti financijske i to. I u principu osuđeni su na štednju i na taj neki balans i vidjet ćemo šta će se s njima desiti. Znači u smislu, uh, u smislu toga da li je ovoga da li se e, potrošnja na glazbu ono, samo e, reflektirala na e, izdavaštvo ili na nosače zvuka ili na, i na druge stvari ja da kod nas na kod na, da se kod nas to sve srozalo i na, na druge segmente da Teraneo isto više nije hrvatski festival da mislim da je kupljen ali se ispleši isto e, puca na stranu publiku, je tako? Mislim, sutra će to meni ga i tako i da, onako ispričati, ali uh, u, uglavnom dolazi ono, publika sa Balkana i jako, jako malo stranaca. Okay. Da, mislim, radim tamo već godinama u organizaciji, tako da mm -hmm. ovaj, znam koja je publika. Ali da. mislim, sutra i tako i onako to tema na, na panelu. Okay. Ako nema više nikakvih pitanja, ja bih zaključila ovaj stol s obzirom da smo već počeli ozbiljno roniti po festivalima kojima ćemo se baviti, dakle, sutra ujutro u 11 sati sa Vedranom Menigom iz Ispleša i Petrom Milatom iz Festivala filma o ljudskim pravima. Hvala vam na sudjelovanju, hvala gostima i nastavljamo u 6 sati. Okay, hvala. Ali možete sam, ja sam donio neka naša izdanja koje ću vam rado podijeliti, ja ću vam ih podijeliti, evo ih tamo su u one dvije kutije, pa na vratite, znam da je čak teško ih podijeliti, a ne kamo li prodati. Pa dođite tamo. Hvala.